Mit navn er Kristoffer Tauber. Mit navn er Morten Christiansen. I gennem 10 episoder snakker vi med en række forskellige kunstnere, som har tilpasset deres liv til at passe med deres drømme. Og spørger dem, om det er den rigtige vej at gå. Lad os få på, om kreativitet er noget, man skal leve af, eller leve for. Har vi overhovedet plads til kreativitet i samfundet? Og hvordan ser den ud uden? Velkommen til sæson 4 af Med noget på spil. Alright, all right? Du lytter til uh, Med noget på spil på 24-7, med mig, øh, Christoffer Tauber, og øh, min side, sauna-gusmester øh, Morten Christiansen. Og i dag, der har vi øh, besøg af farfar. Ham kommer jeg til lige om lidt. Han sidder faktisk lige for mig, Søren Skov. Men først vil jeg lige tjekke ind med øh, min med-sauna-gusmester herover <laughs> Morten, hvordan har du det? Jeg har det sgu godt. Æh, jeg er frisk. Ja. Jeg glæder mig til, at vi skal snakke med, med farfar i dag, som er lidt en modpol måske til... Øh, til Emilio Hestepes, vi snakkede med sidste gang, ja. øh, som øh, havde det fedt med at være IT-supporter og øh, lave rap med siden af. <laughs> ja. ja, altså, for vi, vi tænker lige at lave sådan en lille recap for jer, der ikke var med sidst. Og hvis I ikke var med sidst, så gå ind og hør afsnittet episode 1 med Emilio Hestepes med noget på spil. Jeg kunne godt lige tænke mig at lige at vende sådan tre pointer ganske kort i forhold til, hvad, hvad Emilio Hansen sagde omkring det her med det spørgsmål, vi gerne vil stille, om man skal leve af eller for kreativitet. Og øh, den første pointe, jeg synes var ret sådan, essentiel øh, for det her spørgsmål, eller i hvert fald øh, at fremkomme et eller andet svar, det var at han sagde, at du kan sagtens have succes med din kreativitet, sådan uden at skulle vise det til hele verden. Og så spørg dig selv, hvad er succesen for dig, ikke? Er det streams? Penge? Er det views? Altså, eller er det bare, at du selv synes, det er fedt, ikke? Ja, han havde en, han havde ret chilleren tilgang til det, han havde den gode historie med at de havde sendt nogle demo-CD'er ud i hans øh, gamle øh, rock-punk-band, da han var helt young, ikke? At dengang, der smed man bare nogle demo-CD'er ud til nogle mennesker, og så gik man ligesom ud fra, jamen, du ved, nu hører de her folk, det vel? Og så havde man ligesom klaret den der, og så ej, hvor fedt, mand, og vores musik er ud over det hele og sådan noget. Og der, folk kunne jo godt bare have, du ved, smidt den der CD ud, eller sat sig på den, men... Øh... Ja, ja, det var det, var det der med, at, du ved, han har selv været forsanger i et rockband, så det var sådan lidt med sådan, jamen, altså... De havde ikke nogen målestok for det dengang. Det var bare, at folk de ville aftage det på en eller anden måde. Ikke? altså Hvis de fik det i hånden, så havde de allerede haft succes. Ikke? Men altså, det er jo... jeg, tror, jeg tænker også, at folk gerne vil have nogle sådan lidt, lidt lidt views, lidt streams i dag. Men altså det er jo, som, som man ser det. Jeg synes, det var meget sådan beundringsværdigt. Og han stod meget hårdt fast på det på en eller anden måde, der var Der var ikke rigtig noget, der kunne rykke ham. På en sød måde jo. Ja, altså, han var ikke sådan en total øh, hvad siger man, sådan, øh, fascistisk omkring det. Altså du skal fucking ikke make it, fordi så er du solgt ud eller et eller andet. Total chilleren, men altså man kan jo selvfølgelig høre det. Den næste point, jeg alligevel vil fremhæve, det var, at han sagde noget. Jeg, jeg summede det lidt op til det der med at realisere sig selv. Det er noget bullshit. Og jeg ved ikke, hvordan jeg kom frem til det. Men jeg, man kan jo igen, man kan høre episoden, så kan man høre, hvor det er. Men der er på et tidspunkt, hvor han, han hiver en filosof op af rygsækken. I forhold til noget, han gjorde... Super stærk rapper-movie, at lige hiver... Øh, Totalt øh. sindssygt lige at hive altså, en, en eller anden... Jeg kan ikke engang huske, hvem det var, han hiver op i rygsækken og så sagde, jamen øh, som den her, om det var Sartre, eller hvem fandt det nu var, som sagde det der med, jamen det der med at realisere sig selv, det er faktisk, altså det er, det er ikke noget, du skal stræbe efter. Altså jeg ved ikke, om, om du fangede den, eller hvad, hvad der lige var i det, altså... Jo, jeg kunne godt mærke, at han havde ligesom sådan, at øh, den havde han bare øh, lagt til jorden, ikke? der var ikke rigtig det store behov for, at der var alt muligt der skulle bekræfte, eller han skulle finde ud af, hvem er altså, Jeg tror, han havde i sin tid som øh, filosofistuderende Måske har haft så travlt med at prøve at finde ud af, hvem fandt man var. Og sådan noget. Det er måske kogt over, og så til sidst er det bare sådan... Det var det, han sagde. At, ja, det er ja, ligegyldigt. Det er rigtigt. Det skal jo siges, at vi, udtager, vi optager det her tidsforskudt. Det vil sige, at det er live lige nu for jer, men vi har stået i et studie på en eller anden vilkårlig dag, en, en vilkårlig sommeraften, som det jo nærmest er, optaget det her. Så nogle gange så kan vi ikke lige nå at høre de der afsnit der, men, men vi tager de sådan fedeste ting med til jer for hver gang. Og så den tredje, jeg lige vil hive frem. Det var, at kreativitet ikke behøver at have det der økonomiske outcome. Altså han snakker om, at snart så udgiver han en musikvideo. Og det synes han jo faktisk var at snart begyndt, sådan, at begynde at virkelig commercialisere det. Altså det havde han sådan et eller andet sjovt. Ikke et problem med, men han havde ligesom sådan en eller anden... Det, det synes han faktisk var måske at overskride lidt en grænse. Jeg ved ikke, hvordan du havde det med det. Ja, altså, det virkede så, at der synes jeg i hvert fald... Det var fandme at promovere sig selv, ikke? Hvor det måske er ret standard for, for ret mange, at uh, man lægger nogle videoer op af sig selv. Om det så er en desterede musikvideo, eller bare det der med at lægge meget op af det, man har lavet. Ikke? Yeah. Men han synes lige sådan, at man, du ved, hvis du, når man var i gang med det, så promoverer man virkelig sig selv. Det var virkelig grænseoverskridende for ham. Det er som om, han laver meget kreativitet bare for sig selv og sin egen hule. Bro, og, og jeg gik egentlig hjem, da vi gik for det her studie, så var jeg sådan, fuck mand. Måske skal jeg lade være med at lægge alle de der billeder op på Instagram. Mm. Måske skal jeg bare gøre det for mig selv. Men det er ligesom, at man kan ikke, man kan ikke lade være i dag Altså det er ligesom om, du ved, man hav, hvis man ikke har lagt det på Instagram, så er det ikke rigtigt. Altså, jeg ved ikke, om det er sådan kompleks, du har spurgt Ja, ja, ja. Jeg, jeg, jeg synes i hvert fald, det er svært, at når man laver noget kreativt, så, så føler at man gør det jo også, fordi at der er nogle mennesker, der også skal se det og synes, det er fedt. Og jo flere, der synes, det er fedt, jo federe har man det jo. Så jeg synes, det er svært ikke rigtigt at måle det op af, at... Øh nu laver vi det her, der vil man da gerne have, at folk lytter med. Ja. Yeah. Altså, der, der kan man da ikke lade være med at følge lidt med i, hvem, hvem kigger og hvem lytter og, yeah, yeah. og så videre. Det synes jeg både er sejt af ham, men det er også lidt sjovt, at han sådan, ikke har det der behov for, yeah. sådan at der vel er nogen, der skal, der skal synes, det er fedt. Han synes jo for eksempel, at hans 1 milliardpizzaer.dk øh, var øh, en røv genial idé selv. <laughs> så må man da også have lyst til, at der er så mange som muligt, som går ind og får sig en pizza. Ja, yeah. Og det kan man jo, en milliard pizza.dk er en kæmpe anbefaling herfra. Vi har ikke fået nogen penge af dem, kigger ud på min teknikation, fordi de har ikke nogen penge. Han sagde, en kæmpe underskudsforretning. Nu spørger jeg lige dig, Søren, uh, a.k.a. farfar. Hvordan har du det med det der med at lægge ting op på Instagram? Er det noget, du også sådan gør, fordi det er blevet lidt en vane, eller, eller prøver du også at afholde dig for det? Jamen, jeg synes, det er jo noget, der sådan er kommet ind ret sent i min musikkarriere. Og jeg bryder mig egentlig ikke om, om det, altså, fordi det er ikke sådan noget, gør naturligt. Uh, en gang imellem så er det sådan, at nu har jeg det sjovt, det vil jeg gerne lige vise nogle folk. Men tit er det sådan, at nu burde jeg lave et eller andet, så folk kan se, at jeg ser ud som om, jeg har det sjovt. Og det bliver bare så fake meget, og det er slet ikke en drift, jeg har, men jeg, sådan, jeg føler, det er sådan en byrde, jeg skal hele tiden fodre et eller andet bæst. Det kender jeg egentlig. Det er sjovt bare, det der med, at man har lidt den der med, at... Okay, jeg har det sjovt. Det skal jeg lige huske at vise at det er meget i det moment også, ikke? Og det er selvfølgelig ja. også derfor der, der, der kommer alt det der med hvorfor det altid skal se så lækkert ud i livet på True. sociale medier og sådan. Noget. Men det er også bare der man måske mest tænker altså når man har det fedt, det er måske det man mest har lyst til at sådan ej hvor har vi det godt. Mm. Det er vel også der at man før det var sociale medier, man bare tog billeder til uh, familiealbummet. Det var vel også når man havde det sjovt, der var lige, uh, ja. når og der lige blev holdt en og tale, så er det ikke der man hiver kameraet op. Og man glemmer også når man har det vildt sjovt, så, altså fordi så tit, når man ikke, så har man ikke aldrig billeder derfra tit. Vel? Fordi man gider jo ikke ødelægge det der ved at sidde sådan og være meta på den. Vel? For nu skal vi også lige, altså så, så det blandet for mig. Men jeg synes, det kunne være fedt at gå tilbage til, at det bare var musikken, der talte ja, Og ikke en Instagram-karriere. Ser du, ser du, når du er ude at spille, eller har været ude at spille her de sidste, lad os bare sige 4-5 år, ser du så mange telefoner i vejret? Ja, det har været lang tid, ikke? Ja, altså, og, og folk, der ser koncerten, og jeg fatter ikke helt sådan, de der, sidder de så derhjemme og kigger på koncerten, som de har, ikke har set, fordi de har stået og set på skærmen, eller hvad fanden sker der, ikke? Men det er nok lidt ligesom de der autografer, man også skrev. Altså, jeg tror rigtig mange af dem bliver smidt ud bagefter, eller bliver glemt, men det er virkelig vigtigt for folk nogle gange at få en autograf, ikke? Jamen også i dag, på en måde, ikke? Det er sådan lidt en, en gammeldags ting at få en ja, autograf. Er, er autografen blevet en selfie nu, måske? Ja, ikke, det jeg, er. Ja. Er det ikke det? Ja, og så lægger man den på Instagram eller på sin story, ja. og så kan man lige gå ind og reposte den, når der er gået et år eller et eller andet. Ellers så vildt skægt, når folk kommer sådan, ej, jeg har sådan en 8 år gammel selfie med dig og mig. Sådan, så fedt. <pewnes> og det tænker <Man> ja, jeg, at jeg den. Okay, sindssygt. Nå, men øh, nu kom vi også lidt ud af sporet, men det er fedt, men hvis vi lige skal opsummere bare lige hurtigt, så fandt vi ud af, at Emilio var en rapper der lever altså, for kreativiteten. Og øhm, i dag, der skal vi jo tale med, med dig, Søren, aka Farfar, som vi for, altså, formoder jo lever lidt af den. Og, og Farfar er jo en, en person, som har lavet mange ting. Altså fra, fra tv til øh, producer til udenlandske artister, også til store danske artister, øh, også til at lave, øh, hvad skal man sige, øh, sådan noget øh, filmmusik jo nærmest også, ikke? Jeg var inde og kigge på Discogs, der står også, at du havde været producer for noget Mikkel og Guldkortet. ja. Så var det ikke forkert. Jamen, så, så, så er internettet med mig der. Hvad hedder det? Og så til en, for eksempel en, en kæmpe stjerne i Big Stock til øh, ekspressen med, med Klumpen og Charper og Peter Lytzen. Og så har prøvet mange aspekter af rampelyset. Må vi jo nok sige. Det var dig, der skrev det sidste. Det var du lidt i tvivl om. Hvorfor, hvorfor, hvorfor formulerede du det sådan? Der har jo været øh, tider, hvor det har været større end andre tider og sådan noget. Og så, så siger det mega inspirerende. Det virker netop som om, at det kan godt være, at du lever af kreativiteten, men man lever stadig for den på en eller anden måde. At, at det er som om farfar er ligesom farfar, uanset. Altså, der er jo perioder, hvor Danmark har mere lyst til at lytte til dagens end andre. Og så du ved, er der nogle perioder, så er man måske, så er det en million sadefis om dagen, og andre er det måske lidt, uh, lidt færre sadefis. Så det virker som om, du har ligesom uh, også oplevet mange af de forskellige stadier af det. Det håber jeg, vi skal, vi skal snakke en masse om. Ja, helt klart. Det er jeg sikker på, at vi kommer til, og som sagt, du lytter til, øh, med noget på spil, og øh, vi skal jo finde ud af det her sådan store spørgsmål omkring kreativitet, om man skal leve af den eller leve for den, og hvis du først lige har tunet ind nu, øh, så, så har vi Farfar i studiet, og vi lavede også en episode i sidste uge, eller i forrige uge hedder det, med Emilio Hestepis, og der kan man gå ind og finde ud af, hvad, øh, hvad svaret var på der. Hvis vi lige skal starte bare sådan lidt stille og roligt ud, hvordan har du det i dag, Farfar? Jeg har lidt ondt, eller meget ondt i ryggen, men jeg har det rigtig godt. Må man spørge, hvorfor du har ondt i ryggen? Jamen, det er sådan noget, på så skade. Man sidder <laughs> ned hele tiden foran en computer, ikke? Okay. Det har jeg gjort i mange år. Så, ja. ja. Det er ikke, fordi du bobber forkert med nakken? Nej, og dog ikke. går godt, nej. Dog ikke. Okay, fair nok. Men, altså, hvad har du gang i for tiden? Er der Kommer du lige fra et eller andet i dag, som, øh, som vi skal vide noget om i forhold til sådan, det der kreative liv, som, som du jo, hvad skal man sige, står for? Altså i dag har jeg ikke rigtig lavet noget med musik, så er det kun det her, ikke? Ellers så jeg jo, jeg har jeg et studio i Søborg, hvor jeg sidder og producerer nogle unge artister og laver min egne sange og noget bestillingsarbejde. Så det, har jeg, det er vigtigt for mig at have sådan et sted, hvor jeg tager på arbejde, ikke? Øh, ja, så jeg laver mange ting, så skal jeg til at lave noget Natasha-teaterstykke ud på operan. Øh, så det kommer til at fylde rigtig meget. Okay, og jeg prøv lige på. at sætte os ind i det. Hvad handler det om? Det handler om Natasjas øh, på en eller anden måde, liv og karriere. Med et rigtig fedt, fedt hold, og jeg ved ikke super meget endnu, fordi vi, vi er ikke gået i gang endnu. Altså, selvom det, det starter nærmest lige om lidt, ikke? Så, øh, så det er rigtig spændende. Men jeg okay. stoler meget på det der, øh, de folk, der laver det, så, så det skal nok blive godt. Og, og hvem er det sådan sammen med? Altså, er, er det sådan et stort hold, der har købt nogle rettigheder til noget, eller...? Nej, det, eller, det vil sige, det er MC Clemens, han er forfatter. Og så er der en, der hedder Nikolaj Sederholm, som er instruktør. Som er sådan en Big Boss-instruktør der. Så er der Karoline Henderson af en af skuespillerne. Billy Kobbel øh, er med som sanger. Og øh, så er det hende, der hedder Tonja, som er sådan en meget kendt, øh, dygtig koreograf, hun laver. Og så er der nogle dansere og mig. Mm. Så er det er ret spændende. Okay. Ja. Og, og Cecilia, hun er den unge sanger. Cecilia. Med, med en tommelfinger op, eller hvad det er. Ah, ja. okay. Yes. Ja. Got it. Jeg er lige nødt til at få noget afklaret her. Øh, fordi vi har jo selvfølgelig øh, researchet meget på dig. Fordi vi skulle ligesom vække vores minder til live. Og jeg har sådan meget konkret minde med noget, vi også skal snakke om senere. Som er helt sikkert der. Ja. <laughs> og så gik det op for mig, at der er jo tre i den der. Det er ikke kun dig og Chapper, Det er også en, der hedder Sten Kørner. Ja. Og Sten Kørner har jeg haft en lille bitte, bitte smule berøring med i Næstød, fordi han har lavet nogle forskellige danseforestillinger og alle mulige ting og sager. Og jeg så virkelig ikke... Altså, det har slet ikke gået op for mig, at det var Sten, der var dengang. Altså, Sten Kørner, der var ja. med dengang. Kan du ikke lige prøve bare lige sådan kort og, og sådan sætte mig lidt ind i, hvordan, altså, hvordan kender I tre hinanden? Ja, det er virkelig vildt, fordi da jeg var... <clears throat> Ung, altså der har været 15 eller sådan noget, 14-15, der begyndte jeg at komme ind i Thomas P. Heile, alene til sådan nogle hip-hop, det var ligesom der, det startede. Og jeg var alene og stod og kiggede på alle de der seje mænd, ikke? og Sten var en af dem, som var meget, meget fremtrædende i det der electric boogie. Og pludselig en dag, så flyttede han ind, altså mange år efter, da jeg var, måske var 17, der flyttede han ind i min opgang ude på Christianshavn. Og jeg mødte ham på opgang, og jeg fik det vildt, ikke? fordi jeg, shit, det er han, det er og helt på ham helt akavet. <tryk> og så senere, jeg kan ikke engang huske, hvordan det var, jeg startede med at møde ham, men så blev vi venner. Altså, jeg er begyndt at producere noget musik for ham, og det, det er bare sådan en følelse, som jeg har heldigvis har ramt mange gange, at ting går i cirkler. Og så begyndte jeg at lave noget med ham, og så skulle vi lave det her, eller undskyld, fjernsyn. Der spurgte jeg så, om han ville være med sammen med Chapper Så det og nu er, og det glemte jeg faktisk også at sige, for nu arbejder jeg også med MC Ejner, som en af de der, som jeg har stået og kigget på utallige gange som, som ung. Ikke? Og det er det der, det er ret fedt det der med, at man inspirerer nogen, som så vokser op, og måske, øh, altså ungdommen vokser næsten altid en over ikke? Altså der kommer også dem, der kigger på mig der. De, bliver, de har altid noget at bevis, så de skal lige være lidt skrapper. Så det er sådan et uendeligt hjul af inspiration og, og sådan noget der. Så det er ret skægt. Men det var med at det var min gamle hero, som blev min ven. Det er jo ret vildt. Jeg sad jo og kiggede på nogle af alle de der gamle ting der, og sådan, så fandt jeg din YouTube, og så var der de her gamle rap battles. Ja. Og så så jeg den der med Glemsom og Knossers. Og man kan simpelthen <laughs> gå ind og søge på det på YouTube. Og det var der, det gik op for mig, at fuck, mand, det skulle sgu da ham, danseren Sten Kørner der. Prøv høre, hvis man lige skal have en anbefaling til, hvis man sidder ud og keder sig, så gå ind på YouTube og søg på Helt Sikkert Der og find Farfars øh, YouTube-kanal. Vi skal snakke meget Det Jeg skal bare lige sige, at ja. Helt Sikkert Der, det Det er, DR, det DR, ikke er. Lige præcis, helt, ja. sikkert DR. Ja, helt Sikkert er Helt Sikkert Vi skal lige starte med et stykke musik, og så er vi tilbage efter det. Det kommer her. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, Arbejde, arbejde, arbejde, arbejde, arbejde, arbejde, arbejde, arbejde, arbejde. Mændag morgen på den gamle fabrik, drejer en rørtang, trækker et stik, jeg er magtfuld. Du lytter til øh, Med noget på spil, sæson 4. Jeg hedder øh, Morten, og ved siden af mig, så står Kristoffer øh, Tauber. Tjekkity tjek. Vi har farfar i studiet. Ja. Yeah. Og farfar, øh, far, jeg kunne godt tænke mig at snakke en lille smule om det her øh, nummer her, Arbejde, Arbejde. Grundt til at, jeg tænkte, at vi skulle høre det i dag, var lidt, at det måske rimede lidt på det her med at leve af sin kreativitet. At det er som om, at sangen her, den lyder som om, at den er lidt bange for at, at skulle gå på arbejde. Var det ligesom udgangspunktet for at skrive den her sang, eller? Altså det tror jeg jo, u... det var ikke sådan, når vi sad og snakket om, og det har egentlig altid været en svaghed og en kæmpe styrke for os, at vi har sådan... Vi har aldrig sådan lavet, eller det er meget få sange, der ligesom bevæger sig i samme retning. Fordi der er også den rigtig meget modsat i nogle af, så hvis de to andre synger om et eller andet, så kan du være sikker på, at den tredje vælger at lave noget helt andet, ikke? Men, men ubevidst tror jeg helt klart, at det er en, øhm, en frygt for at være etableret og sidde fast i et eller andet, og være normal og gå på 9-4. Altså den gang, der røg vi fede, og vi, vi stod sent op og drak os stive på hverdagen og sådan noget, ikke? Sorry, så er og og der. levede I godt af musikken på det tidspunkt, eller, eller var det bare sådan, øh, havde I et arbejde på fabrikken, som I ikke kunne lide, og derfor skrev sangen, eller hvad var det? Altså, vi, var, vi levede ikke af musikken i hvert fald. Det kan godt være, at Lasse der, som er blæste boogie, han var jo en lidt tidligere gang med Malte Coyne, så han godt være det skal jeg ikke kunne sige, men, men vi gik i lasetøj og øh, samlede flasker her for at ryge og... <laughs> Så nej, bestemt ikke, men, men, øhm, men det var ligesom den der øh, måde, man, vi identificerede selv som sådan nogle imod, imod det hele etableret, så, så det var vores identitet, var at være sådan nogle værre nogen, tror jeg. <laughs> men det var også det, den ramte ned i, altså den her, det blev, blev det ikke også en, en form for gennembrud øh, sammen med måske cigar, også på, på det der Bigstock-album dengang? Altså sådan, at, at der er en masse, der så kunne øh, tilskrive sig, den der filosofi. Men det er, som om, at nummeret så udviklede sig sidenhen til nærmest måske at blive en slags sådan, ode til det der med at gå, gå for, på fabrikken. Jeg tror, at folk nu om dagen, det er nærmest blevet sådan lidt et udtryk. Ikke? Sådan... Jo, nu går vi i gang. Sådan, ja. altså, de sidder, jeg har hørt rigtig mange gange, også på tv, og sådan noget, hvor folk skal i gang med et eller andet, når de har hvilet sig. Og så rejser de op og siger, arbejde, arbejde. Ikke? Og så sidder man og tænker, det skulle sgu da ret sjovt. Det er mega sjovt. Altså, det er jo fedt at have den der sådan, ode til. Det også fordi, man kan jo tolke den, som den er, om den er negativ eller positiv. Det er lidt ligesom, man, øh, man kan sige, der er, jeg snakker lige med Morten om, at der er jo også lidt en ny version af den der, det er Andreas Odbjerg, den der hjem fra fabrikken. Ja. Det, det er jo også en ny måske arbejde, arbejde, bare, øh, lad os bare sige, næsten 20 år efter. Ja. Sige, eller 18 eller sådan noget lignende, ikke? Men det er også, altså med meget af vores musik, er ligesom sådan, det tror jeg også var en grund til, at vi... Altså, det, det stadig holder den dag i dag, fordi der er ikke nogen øh, definitioner. Altså, det, det hele er åbent, så folk tolker det vidt forskelligt. Altså, og vi siger nogle ting, der ikke giver mening, og så finder folk deres egen mening ind i det. Og rigtig tit, så er det ikke den samme mening, vi har tænkt, hvis vi har noget, men folk de sådan, åh, oh, nu har jeg forstået efter 10 år, hvad det betyder at gå til en beskyttelsesfest, eller sådan noget, og så sådan, yeah, right, du ved ikke, og så lader sig bare som om, ja, ja. Men som regel har folk deres egen, og det gør jo rigtig meget, at man kan danne sin egen billede op i hovedet, og de ikke er lavet på forhånd. Så, så det synes jeg er ret fedt ved det der. Ja, det var også fra en tid, hvor øh, altså, personligt kan jeg husker at have det der album og sidde og læse tekster i, øh, i bookletten der, hvor man netop sidder og skal lave sine øh, historier, og sidder egentlig og har det helt dansk-agtigt analysere noget tekst på en øh, lidt mere street-måde. Man, man kan også tit øh, læse alt muligt mærkeligt ind i det, men altså, ja, ja. det er jo... Og det er jo det, der er meningen. Ja, og ja. ja, så hører det igen mange år efter, som så sådan, nå, ah, okay, nå, nå. Mm. Mm. <laughs> Men farfar, det kunne være svedeligt lige at snakke om, sådan, hvordan du er, du er kommet hertil, og, sådan, og snakke lidt om, om din rejse, nu vi skal ind på det her med kreativitet, og altså, hvordan bliver det en karriere og alt sådan noget. Altså, kan vi ikke prøve lige at gå sådan rigtig langt tilbage? Altså, jeg ved ikke, teenage farfar, sidder, sidder han og laver beats og skal være musiker, eller hvordan starter og hvornår begynder der sig at ske noget? Altså, mens jeg gik i, jeg kan ikke engang huske, men det har været slutningen af folkeskolen eller starten af gymnasiet, der havde jeg nogle rigtig gode venner over på Christiania. Jeg boede på Christianshavn, og jeg havde nogle gode over på Christiania, hvor vi delte lidt mentalitet, fordi Christianshavn på det tidspunkt var sådan rimelig bad boy-agtigt, altså også hele staden. Og det var sådan rimelig sådan en bestemt stil, som jeg slet ikke repræsenterede og mine venner derude på staden, jeg havde nogle, fandt nogen, der var ligesom ikke hvor vi, vi, vi ville hellere lave musik, øhm, men vi havde ikke rigtig noget udstyr, og sådan noget, så det blev med sådan noget beatbox, så en han kunne stå sådan, og så den anden kunne rappe ind over, ikke? og sådan der kunne man skiftes til at lave beatboxer. Jeg fik sådan en konfirmationsgrammafon til 500 kroner, og jeg kunne lave sådan en, en helt old school, det var ret fedt. Så det var egentlig der, hvor jeg startede, og vi spillede faktisk i den grå halv til øhm, opvarmning for Nina Harken i sin tid. Og der, der, der startede jeg ligesom med velvære. Hvad, var I, havde I lavet en gruppe noget der, eller var ja. det bare nogle gutter? Vi jeg lavede en, en, en gruppe, der hed CA ja. Posti Christiania Posti. Så stille og roligt så, så røg den sådan mere og mere. Den, jeg tror faktisk, at jeg gik i første G, da det var, men så røg den sådan mere og, mere i, i, og så begyndte jeg mere. Og så begyndte jeg at spille trummer faktisk i 3G. Og så ville jeg spille funk, fordi det var ligesom... Altså som, I, at du gjorde det i skolen, og så ja. jeg havde musik... Øh... Nej, fordi der, der blev købt et trommesæt på skolen, som der ikke var rigtig var nogen, der vidste, var der. Men jeg fandt ud af det, og så kunne jeg efter skoletid låne nøglen af pedalen og så skulle jeg banke. Fordi før, det havde vi sådan... Jeg havde nogle homies, som var sådan... Vi sad og røg en dag, og så sagde han sådan... Åh, jeg har nøglerne op til hans øh, musiklokal som så var sådan en musikskole, og oh, hvor trippet man mandsen. Lad os og spille. Og vi kunne overhovedet ikke spille, vel? Så alle sad bare i kæmpe koger og slog på de der kongers, og spillede guitar. lød fuldstændig sindssygt, ikke? Og det synes vi var meget sjovt et par gange. Men jeg tænkte sådan, okay, det kunne jeg godt tænke mig at lære at spille trommer, ikke? Så jeg sad og, og gjorde det selv. Øhm, og så øh, begyndte jeg efter, og Efter gymnasiet, så gik jeg på den der daghøjskole nødeknækkerne der, hvor man kom hver dag om klokken 9 om morgenen og spillede øh, morgenfunk, ikke? Sådan noget rigtig dårligt... Øh, <laughs> samspils-funk. <laughs> <laughs> altså, funk er var ikke særlig fedt klokken 9 om morgenen. Ah, det er Sorry to say. <laughs> men det, synes jeg, var så fedt. Og så øh, havde jeg gennemført den, og var sådan, øh, begyndt at blive sådan, bare sådan nogenlunde. Jeg var ret dårlig, da jeg startede. Fordi, øh, øh, men så skulle man så spille hver morgen med et helt band, og så, så bliver man jo bedre i hvert fald. Ikke? Så tog jeg til Afrika med en børnesparing, og ville så ned og spille afro-trummer dernede. Og hørte dancehall i nogle busser, øh, nogle, nogle minibusser, og på sådan nogle kassettebånd dernede, hvor jeg var sådan, what? Sådan sindssygt, det er jo det, fordi jeg har altid hørt hiphop, og så en gang imellem i det der gamle øh, 90'er hiphop, så var der sådan et, en eller anden muffin mand, der kom ind og sagde, eller et eller andet sygt, okay? og, så var sådan, og så var han væk igen, sådan, og så det var altid bare sådan en lille feature, Ja, det var virkelig ikke noget, man hørte, det, altså, der var i dansk musik, vel? Overhovedet ja. ikke, altså og heller ikke Altså du, du hørte måske et vers på noget amerikansk eller sådan noget, en, der lige kom, ikke? Men så kom jeg jo derned og hørte sådan, okay, shit, this is the, the shit, ikke? Med rigtig dancehall, chaperangs og høj, høj, høj, høj. Altså i de der minibusser, så pakker de så mange ind, de overhovedet kunne, så du står... Altså glemt, det, altså så du kan ikke engang røre dig, og så, sætter de det, så har de sound systems i, <laughs> og så skruer de op på, på 12, ikke? Og så blaster der bare det sygeste piss, <laughs> Så jeg var helt sold, så kom jeg hjem til mit funkband, Der var jeg så begyndt at spille med Chapper i et funkband der hed Grandmother. Og så var jeg sådan her, "Dreng, jeg har fundet ud af hvordan det skal lyde. Du, ding, ding, di. det der danceold beat ikke? og de andre var, Og det lyder jo ikke super fedt når du spiller det på sådan et trommesæt, hvis jeg er ærlig. Men vi prøvede, og jeg prøvede sådan at skubbe bandet den vej og sådan lidt færdig at få et funkband til at spille det der, ikke? Og så havde jeg også et andet hip-hop-band og sådan noget. Men så til sidst, så fandt jeg bare ud af, at nu laver jeg det her. Så kom der faktisk, hvor jeg kunne købe en computer. En, en, det var lige, det, noget af det første, hvor du kunne ind... Altså fordi før havde vi fire spores båndomtager, ikke? Med kassettebånd. Og så når du skulle spille det på et stort anlæg, så hørte du det der sus bagfra. Så det startede bare sådan... Men så kunne, du, så kunne du med en computer indspille digitalt i flere spor, og så var det sådan her shit, nu ja, okay, glem det. Du. Og så skulle jeg ikke prøve at få et funk til at spille dancehall og sådan noget. Det var... Jeg behøvede slet ikke at bruge andre, end bare sidde og lave beats. Så øhm, det, det var ligesom det, der startede det. Og er, er vi stadig i gymnasiet? Eller det, det er mm. efter, eller hvad? Det er så mange år efter, ikke? så er jeg nok der er jeg nok så blevet 23 eller sådan noget, 22 eller sådan noget. Ikke? Og så går du og tænker, hvis jeg bare kunne leve af at spille musik, så var Ja. Så jeg og så prøver jeg i starten rigtig meget at få fat i alle mulige fede rappere, ikke? Fordi jeg rappede selv, men jeg kunne ikke... Og jeg vil gerne lyde som ham, der Method Man fra Wu-Tang, Og det er sådan en rimelig stor opgave at sætte sig som så, en hvid dreng for Danmark. Det han var rygeren, så vel? Han lyder bare så fucking fed og sådan nogle guldkænder, sådan sådan Fucking rap out, your fucking asshole with a rusty screwdriver. Så jeg prøvede at putte nogle kapsler i munden, hvis jeg kunne stå og suge det der spyt, ikke? Og det var jo sådan lidt wack, fordi... Man bliver nødt til at lyde som sig selv. Ja. Uh, hvis man prøver at lyde som nogle andre, så, så går det som regel ikke særlig fedt. Så jeg tænkte, sådan, så, så må jeg have nogle rigtige rappere, altså nogle amerikanere, ikke? nogle sorte rappere fra New York, eller sådan noget. det var bare vildt svært i den gang at få. Uh, hvis jeg, ikke, jeg gik ikke i hiphop-tøj, jeg var ikke sådan attitude jovel. Nej, man skriver da ikke lige en DM på Insta? Nej, det var der heller ikke, De der, ligesom Så var der sådan en den der hiphop-mafia i Danmark, som var sådan noget Typhoon, og Noise, DJ Noise, og alle mulige seje hiphopper, og de, de synes måske ikke altid, at jeg var den mest seje dude, vel? Så jeg kunne aldrig få de der fede rapper rigtigt. Altså, hvis jeg så endelig fik en aftale med dem, så brændte de mig af, eller kom de fire timer for sent og sådan noget. Så jeg synes, det var sådan lidt ærgerligt. Og så mødte jeg nogle amerikanere, som var sådan en studie, hælde yeah, lad os gå... Og så øh, kunne, vi, kunne vi altid være i studiet med de der drenge. De elskede det, og vi lavede, Så de ligesom tog mig under vingerne og, lær, og lærte mig sådan øh, reggae, hvordan man snakkede, og hvordan man lavede musik. Men det var og, i Danmark? Og, jo, jeg var nede i min kælder derude på B&V ude i, på Holmen der. Så var jeg ligesom i gang med det, og så fandt jeg ud af, at der var et reggae-miljø i Danmark. Det var ikke særlig stort, men det var der. Og så begyndte jeg så også at spille reggae-trummer sådan. Ah, endelig skal jeg spille med nogle reggae-musikere, så jeg ikke skal spille med funk der prøver at spille reggae. Og så blev jeg ligesom oplært og sådan noget. Og så en dag, så var der en fyr, som var sådan en reggae-pioner i Danmark, dancehall-pioner, som hedder Mr. Chin. Som er sådan en fyr, der var rapper i gamle dage, men som også skiftede sådan ret tidligt til dancehall. Han skulle bruge et bagging-band, og det var mig og nogle andre dudes. Og så havde han nogle korsangere som hed The Gook Squad, fordi han er asiat, ikke? Så han havde tre asiater eller to asiater som backup, som hans kor, og så hed de Gook Squad, og så stod de sådan der på billederne og sådan, ja, yeah, Men problemet var, at efter det første job, så gav de to andre, de sgu ikke være med i The Gook Squad, Så de skred. Men så, så fik jeg, han nogle nye. Problemet var, at The Gook Squad så var øh, Dwayne fra Big Stock og en, der hed øh, Momodo, som også var afrikansk afstamning. Ikke? eller Dwayne, han er amerikansk afstamning, men sådan to øh, mørke fyre, som skulle være The Gooch Squad, og det synes, de bare var sådan lidt nederen. Du... <laughs> så en dag, så kom Dwayne hen til mig, og så sagde han sådan, hey du, jeg kunne godt tænke mig at, at, at, at synge ligesom uh, Bounty Killer og nogle af hans amerikanske, så begyndte vi at lave musik. Og Dwayne er Eggerman fra... Det er Eggerman, Vigster, ja. Ja. ja. Og så en dag, så øh, efter vi havde lavet musik nogle gange, og vi klikkede med det samme, og så ringede han en dag, så siger han, prøv far høre, jeg har lige været på Idealbar, der var sådan noget reggae-klub. Og der har jeg mødt Blæs Boogie fra Malte Coyne, og vi skal lave musik. Og jeg var så kæmpe fan af Malte på det tidspunkt. Eller stadigvæk ikke. Men jeg var virkelig sådan, Wow, skal vi det? Ja, og du skal producere det, og vi skal lave danshold på dansk. Så sådan noget, alright, Deal. Så lægger jeg på, ringer til min daværende kone, min ekskone, og siger, Prøv. At høre. Og der har jeg altså gået i 10 år og knoklet med det der. Ikke? Så siger jeg bare, Prøv. At høre. Jeg skal lave musik med æggermand og blev og jeg tror, at det her, det, du vil, jeg tror, nu sker det. Og, altså, og det vidste jeg bare åbenbart. Så du, du, du kunne mærke den der? Jeg kunne bare mærke, at det var det første, der føltes som noget rigtigt, altså mm. noget, hvor jeg kunne bygge på. Så jeg vidste bare en eller anden mærkelig og I alle de 10 år, også på det her tidspunkt, jeg tænker, der, tænker så begynder I sikkert at tage i studiet, der går noget tid fra I fanger vej der kommer musik, bla bla bla. Ikke? Imens I gør alt det her, hvad, hvordan betaler du husleje der? Jamen, så havde jeg sådan nogle arbejder der, som lavede mad i øhm, institutioner, altså en øh, børnehave og en vuggestue, og jeg lavede sandwich. Jeg var så træt af det. Jeg, lavede, jeg stod i sådan en sandwichbar, ikke? Og der var jeg jo allerede måske 27 eller 28 år gammel, og der havde jeg sådan en øh, irriterende boss, der var 20 eller 19 fra Herning, som var sådan en, sådan en kvinde, der stod sådan, har du nu husket øh, øh, faraj ude ved skraldspanden? Og, sådan, og sådan, så følte jeg mig helt nedværdig, ikke? Og det der med, at skulle stå med det der forklæde, man skulle have sådan noget tøj med sådan, noget, øhm, sådan nogle chillier på, øh, på tøjet, og jeg følte mig som, det var sådan en klovnekostyme for mig. Så jeg havde det, altså, og jeg, og jeg havde det så dårligt. Jeg lå og gråd nogle gange med min derværende <laughs> kone, fordi jeg var sådan, fanden bliver det her til, mand? Ikke? Ja. Jeg vil bare så gerne. Det syge er, at du har mærket den dengang. Det synes jeg, at, at du har mødt ægger, du har mødt uh, Blæs, og så kunne du sige, okay, du ringer min hjem og siger, at det her, det bliver stort. Og det blev jo... Ja. Altså, det blev jo the shit, jo. Det, det, det. det blev en fucking landeplag, og det er ja. det stadig den dag i dag. Ja. Men lad os lige tage den på den anden side af en stykke musik, og det er jo faktisk et stykke musik, som du har ønsket. Det er noget, der hedder For Evigt, med en, en ung gut, der hedder Young Chuckle og så er det Runny. Runny Money. Runny Money. Lad os lige høre den her. Yes. Ung Chackle. Yeah. Chackle. Chackle. Chackle. Chackle. Chackle. Uh. For evigt. Oh. Yeah, yeah, yeah. Hvis jeg bare kunne sove for evigt, for evigt og altid, glem alt i den Mit navn er Christoffer Tauber, du lytter til med noget på spil, sæson 4. Og nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan afspille den her og få noget, uh, få noget lyd på. Helt sikkert, hvor? Helt sikkert, Helt sikkert, Helt sikkert hvor? hvor, hvor, hvor, hvor helt sikkert der. der. Prøv at lave sådan en uh, halv fading her. <laughs> Æ, fordi <laughs> før vi kommer til uh, alt det musik, du har lavet, og nogle gode råd almulig, så skal vi lige ind i en, in en branche, som du også har været i, og det er tv-branchen. Yeah. Og det, ja, altså, jeg jeg er lige nødt til sige noget, og... Uh, det kommer lige ud af posen. Det er din skyld, og det er Chappers skyld, og det er Sten Kørners skyld, at jeg stadig den dag i dag går og siger, Helt sikkert, hvor? Hvor? hvor helt sikkert der? Altså, det, den dag i dag, fra da jeg var været 10 år gammel, det her, det udkom i 2005, det vi lige hørte, det var intromusikken til et børneprogram, der hed Helt sikkert der, Helt sikkert DR, øh, som var sådan en form for public service til børn, Æh, hvor, man kunne, øh, hvor man også kunne lære at rappe en lille smule, og man kunne høre nogle rap battles og sådan noget. Det ligger faktisk noget af det også på YouTube, hvis man søger på det. Men jeg går simpelthen stadig den dag i dag. Altså nogle gange, så står jeg i metroen, eller jeg står i tog, eller jeg står i Odense Letbane, eller ude på mit studie, så er det helt sikkert... Hvor? Hvor? Hvor? Hvad så med den her... Øh, med masser af respekt? Være, det Nej, hvad er det, siger? Det, åh, det er være, det siger, bling, bling, respekt og guldregn. Oh, ja, ja, ja, det kan vi spille efter, hvis der er. Jeg kan lige bruge at finde den. Jeg tror, jeg har den på, øh, på, på et eller andet øh, downloaded shit. Men øh, ja, det, var, det var afslutningen jo faktisk. Jo. Ja, så kom ja. der sådan noget, øh, pal, hvad hedder det der? Gra, øh, ikke graffiti, men det der... Øh, nogle, øh, konfetti. Ja, konfetti. <laughs> graffiti. Ja, der var nemlig også graffiti på væggen. Men prøv lige at høre. Øh, nu kom vi lidt ind på det i starten. Børnetv, kan du ikke lige prøve at sætte mig ind i? Hvordan kom det nogensinde i spil? Ja, godt spørgsmål. Øhm, vi var jo bare. Chapper er jo en af de sjoveste personer, jeg kender. Og virkelig dygtig til sådan noget umiddelbart skuespil og sådan noget. Ikke? Og så tænkte vi, så var vi bare, sådan, at vi vil rigtig gerne lave det. Øhm, og så tror jeg, at vi fik et møde med et produktionsselskab og forklarede dem om vores idé. Det er jo et ret simpelt koncept. Altså, øhm, vi tager et emne op, fra hiphopkulturen, og så øh, fortæller den ene en historie, en løgnhistorie om det, og den siger den anden, nej nej, det var sådan her. Og så fortæller den anden en løgnhistorie, og så tager man en rap battle om, hvem der vinder, og så slutter programmet. Så det, det var ligesom sådan øh, ret nemt at gå til, og så lavede vi en dummy, og fik det solgt. Og så ville de gerne have anden sæson, så vi har faktisk lavet 28 afsnit af det, eller sådan noget. Så der, til, til sidst, der var også sådan, det var virkelig svært at finde <lød> flere... Øh, det bliver lidt mere tønbenet til sidst, men, altså, men det var virkelig sjovt. Altså. Altså, der er jo et, et koncept på internettet, som gik fuldstændig viralt en gang, der hed Epic Rap Battles of History. Det er rigtigt. Har, har du nogensinde stødt på det? Jeg kan godt huske det, ja. Og jeg vil sige, at I var jo faktisk de første til måske at bringe sådan nogle lidt kitede sådan nogle rap battles ind, Øh, som ligesom var sådan nogle skuespilkarakterer ind. Ja. Eller var I det overhovedet de første Nej, til fordi bringe... jeg tror, at uh, spektrum lavede også noget General Coster mod Sitting Bull og sådan noget. Okay. Men vi lavede det måske først med billeder på. Jeg ved ikke. Det er det, jeg tænker. Det godt fordi der nemlig er den der lidt sjove bagscene, ja. hvor det er sådan noget lidt underlig grafik og alt muligt. Og Sten, han danser hver gang ja. med de der øh, skilte og sådan noget. Det er ret sjovt. Og så har vi også en, øh, en figur, der hedder Skib og Skunk. Ja, lige præcis. <laughs> det siger meget om, hvor vi var den dengang. <laughs> Men så tænkte jeg også sådan her... Fordi det var lige samtidig med, at Big Stock kom ud og tænkte sådan her, fuck mand, jeg bliver den nye Simon Quam jo, fordi det her, det stikker jo fuldstændig af, okay. det gjorde det godt nok ikke. Ikke tv-delen i hvert fald. Men der er der mange, der kender det, du ved. Der er mange, mm. der, har, der var kids dengang, der sådan har, har set ja. Og Chabber lavede jo også noget beatbox-skole og sådan noget, Så alt, ja. altid st står der sådan nogle unge mennesker, når vi spiller sådan... Og står ja. Ja, ja. Og, ah, Chabber, kan du høre? Ja. <laughs> Så var det, du ved, bomben og klappet <går> og slangen. er ja, lige præcis. Ja. Der. Men altså, hvis jeg bare lige hurtigt skal, skal høre om det her. Altså, du ved, nu, nu svarede du på, at I havde I, I kendt et, et, et produktionsselskab og alle de her ting og så. Men var det også sådan en måde at prøve bare at lave noget andet? Ja, det var nok en drøm altid har altid været. Sådan, altså, det er jo meget... I snakkede om det før, altså for mig, og for de fleste vil jeg våge påstå, og nu kan jeg bare starte med for mig selv, at du en, en ønsker om at blive set og hørt. Altså det, det er rigtig tit bunder i et mindre værd, du har øh, arbejdet. Så det er sådan noget med, at øh, nu skal I se, at jeg er god. Altså, eller mor og far kan se, at jeg er god, eller mine gamle venner kan ligesom se. Så det der med, når jeg laver en ny sang, sådan, okay, er det fordi det er den verdens bedste sang, så folk vil få det så vildt, når de hører den, at der findes ikke noget bedre? Nej, måske ikke så hvis skyld er det, du vil have, at de skal høre den der sang, det er nok mest for min egen skyld. Fordi jeg mener jo ikke, at min sang gør verden til et bedre sted, vel? Fordi der er så meget god musik i formand. Så det er rigtig meget fodret tit at ønske om at blive accepteret faktisk af flokken, ikke? Så det var det også for mig at og, og så, så alt, hvad der ligesom lugtede, det var skidskægt. At så at skrive og klæde sig ud i, i alle mulige tøj, og stå for den blue screen og sådan noget, og se sig selv, du ved, det var virkelig en drøm for os, ikke? Ja. Men er det fordi, I kender et produktionsselskab, at man også tænker sådan, om det er realistisk at komme på DR, eller sådan, hvor, hvor går det fra og, og, og så Nej, jeg tror faktisk slet ikke, vi nogen. Jeg tror bare, vi, vi nogen havde hørt om nogen eller nogen, et eller andet, så vi fik bare en møde. Øh, men efter det lavede vi jo også øh, en serie, der hedder Chapper Farfar. Det skal vi se Okay, det tager vi set. De, der er lige nogle ting, der lige skal opklares her, ikke? Altså, jeg synes bare, det var, det var faktisk den perfekte segue til, at Morten lige prøver at hive noget op af tasken her. Oh, shit! Det er som Morten har i Det er en original Chapper og Farfar DVD. Du kan lige uh, føre den af med det der, Morten. Ja, det her, det er jo uh, det sygeste klenode det det. at have derhjemme. Jeg, jeg har ikke noget som helst, der kan afspille DVD'er i den mit hjem. Ikke længere. Men uh, den er den står altså stadig på min, uh, på min hylde. Chapper og Farfar, altså et, uh, et program, hvor... To karakterer, eller Chabba og Farfa, det må du komme nærmere ind på, øh, spiller sindssygt meget World of Warcraft og forsøger at få deres hverdag øh, som øh, producer til at fungere. Men øh, det går ofte op i øh, at sidde og noget, noget grøntsatsbong ja. og spille World of Warcraft og skuffe sine kærester. Ja. Altså, det der program... <laughs> Hvordan lykkes og... det? Det fatter jeg her, simpelthen heller ikke, hvordan det, det lykkes at, at pitche ind. Og, og ja, ligesom. altså, men det kan jeg jo så, som også indbygget, jeg hørte, at vi skulle give nogle råd her. Ikke? Fordi, prøv at høre, hvorfor tit sidder man og tænker og snakker med, med folk. Ikke? Sådan, åh, oh, kunne det være, noget, at når I lave noget, et eller andet tv eller noget, et eller andet? Ikke? Og så kunne man, og så, og så snakker man, og, så, og vi sad bare og røg fædre og snakkede derude. Ikke? Og så en dag, så var der bare en af mine venner, som sagde, hvis I vil lave noget, så tager I et fucking kamera, og så går jeg ud i verden, og så laver I det. I får ikke en skid af uh, at sidde på månefiskerne og snakke om det. Og så tog vi kamera, og så gik vi ud og klædte os ud i min lillebrors rollespilstøj, og løb rundt på en parkeringsplads. Men er det det, der med, for jeg kan huske på det den her, der er sådan en dummy med? Nej, for nej, nej, nej, det var endnu værd. Okay, okay, det super stenet. Altså. Så vi løb rundt i sådan noget mærkeligt tøj, og på en parkeringsplads og gemte os bag biler, og var virkelig nederen. Og det var der så en fyr, der havde klippet sammen mine af vores venner, og så sendte vi det ind til, og så lavede vi også noget, ja, vi lavede sådan noget mærkeligt, alle mulige mærkelige ting. De ligger også, de fleste af dem på min side, sådan nogle rigtig grimme ting. Ikke? Men der på det tidspunkt var, som de sikkert altid det er, havde brug for noget øh, sjov noget øh, humor, ikke? Og så man kunne bare aflevere. Og så var der en eller anden øh, du derinde, der har set det, og syntes, okay, det er sgu meget sjovt. Og, og vi var jo lidt kendte, og jeg har lavet masser af børnefjernsyn, og jeg var fra Big Bigstock og sådan noget, så det var meget sådan... Så yes. fik lov til at lave 10 afsnit med et kæmpe budget øh, og sidde og ryge øh, Grønselsbong i... Altså, så er det ikke bedste sendelse, fordi det blev ikke rigtigt... Det blev vist øh, lørdag formiddag kl. 11. Hvor alle voksne, der kunne lide tjab for de ligger og sover. Og deres børn sidder og sidder tjab og med striber og, og sådan noget. Så det var sådan lidt en brøler, synes jeg. Kan du afsløre, hvad der var i de der grøntsager der? Var det bare tobak? Jamen er der ikke en forældsesfrist? <laughs> Fordi vi har jo aldrig måttet snakke om det. Nej. Det tror jeg da. Jeg tror, det, må det er der være. to år. Ja, så, øhm, så det var de glade dage med, med, med masser af... Øh... Fedt. Ja, er helt. <laughs> altså, man, man er nødt til at, at, at, at se det her program også, for at forstå måske lidt, hvad vi, hvad vi snakker om. Men hvis man skal fatte det, uden at man snakker om det, I har ligesom også indbygget, at når I sidder her og ryger noget grønselspunkt, det er tit sådan et tidspunkt, hvor I sidder og ser fjernsyn, og så ser I noget, der kunne lidt være boogielisten Og så har I det grineren over en eller anden uh, sang, der kører, hvor I så spiller selv den, ja. den vilkårlige sang, hvor det var alt muligt, hvor I sådan, på en eller anden måde måske også imiteret alt det musik der der kunne være på Bugi der som også er en kæmpe stor griner en del af det jo ikke? der er blandt andet en ret fed uh, metalband der har lavet noget video de ligger alle sammen inde på YouTube og vi lavede også noget uh, ekstra materiale det der jeg tror godt nok ikke det var på DVD'en var en, en film skudt i World of Warcraft hvor vi lærer at stemmer til To karakterer. Der er også 10 øh, afsnit af Crack <laughs> Det tror jeg faktisk også. Altså man kan jo faktisk... Hvis man lige skal ud på en lille skattejagt... Nu har jeg sagt det flere gange, som du også lige sagde før. Man kan gå ind på YouTube, og det er din egen YouTube, du har lagt de her ting ud på. Og det tænker jeg, fordi du har en form for øh, ophavsretligt altså ejerskab over det her. Ikke? Nå, okay, okay, det, det siger Nej, det er... vi ikke højt i ret. Nej. Nå, okay. Det ligger på YouTube i hvert fald. Men man kan i hvert fald gå ind på Farfars YouTube. Og jeg tror, det er sådan noget... Øh, hvad, ja, hvad fanden hedder den? Jeg tror, hvis man søger på så... Ja, det tror jeg Men ja. der står sådan noget med det. Palace ja, Music. Food, ja, Fruit yes. Palace Farfar, tror jeg faktisk den hedder. Ja. Men der er både den der video der er skudt i World of Warcraft, der er helt sikkert der der er Chapa Farfar og nu må vi uh, se om, om de farlige uh, ophaus mennesker, ja. de kommer efter mig nu, når jeg lige har sagt det, men ja. men fuck det, vi, vi vi lever på kanten. Men som du sagde, hvis vi lige skal tage den op der, du ved både med Chapa Farfar og helt sikkert der og og det der sådan TV der. Du siger det der med, hvis I gerne vil det, så gå ud og gør det, altså film det. Ja. Altså, det var, var, var det noget, I sådan havde svært ved at komme frem til at gøre? Eller var det, fordi I snakkede for meget om det, ikke, og gjorde noget? Eller? Ja, vi snakkede for meget om det, og sad og fik alle mulige gode idéer, og så bliver det bare til, sådan, at man opbygger mere og mere, også fordi så laver man, så, så har man lige sådan en blue screen og så kommer der lige sådan en torsk, der kan, der kan gå på fire ben ind, og så er der en, der tager den, og så... Altså, alle mulige sjove idéer, men... Budgettet vil være kæmpe højt, ikke? Så det der med bare at tage et kamera og gå ud og lave noget, det synes jeg virkelig gjorde noget for os. Altså, det gjorde, vi har lavet så meget tv'en nu, ikke? Det går lynhurtigt, eller? Ja, ja, fordi du kan ikke... det, du kan se lige pludselig, kan du bare se med det samme. Virker det, eller virker det ikke? Fint. Og det kan du, det kan du ikke sidde og snakke om. Så ja, det, var... det synes jeg var vigtigt at gøre. Alright. Jamen altså... Um... I forhold til det der med sådan at tage det ud og få det til at leve, eller at få det til at leve, nu har jeg lige skrevet nogle, nogle noter ned her, den, den tager vi senere, fordi du er allerede kommet med ret mange gode råd, og du er også kommet med noget god musik. Og øh, den næste, vi skal høre, det er The Waterfront med John Lee Hooker. Ja, ja. Kan du bare lige hurtigt sætte os ind i, hvorfor vi skulle høre den her? Ja. Altså det er fordi jeg, jeg laver musik så tit altså og laver så meget og så er jeg også DJ og spiller koncerter og sådan noget, og så har jeg bare sådan nogle gange brug for noget musik der er så lidt produceret så man altså så det, så det bare sådan, følelserne kommer igennem ikke? og det der det er sådan noget hvor jeg tænker at altså jeg begynder faktisk nogle gange at turen og høre det fordi jeg kan bare høre mandens øh, følelser igennem musikken. Fedt. Men altså The Waterfront Johnny Hooker kommer her efter den så er der øh, nyheder. The ship go by I see. Yes, velkommen tilbage til uh, Med noget på spil, her på 24-7. Jeg hedder Morten Christiansen, og uh, ved min side, der står uh, skihopinstruktøren uh, Christoffer Tauber. Psh. I dag der har vi øh, besøg af øh, farfar. Ja. Vi har snakket lidt om øh, din øh, tv-tid, farfar. Vi har snakket en lille bitte, bitte smule om øh, din musiktid. Jeg tænker, at vi skal lidt mere ind på øh, hele det her musik, som måske nok også er det, der vil have fyldt allermest. Ja. Og lige for tiden, hvad er det så, der måske fylder øh, mest i dit musikliv? Jeg har lige lavet et øh, helt album på engelsk, hvor jeg synger. Med sådan noget afrobeat-agtigt Så det, her, det fylder sådan en del. Og så har jeg de her to unge kunstnere, der vi har hørt før. Ung Tærkel og Ronnie Money, som vi også fylder. Det, det er sådan lige det lige nu. Og så har jeg masser af sådan nogle bestillingsopgaver altså med folk, der kommer. Og jeg kan ikke tage alle ind. Altså, jeg har, ikke, jeg har ikke en adgang til... I gamle dage, der havde vi jo adgang til, um, til P3 og til... Vi we var the shit, ikke? Så, så når vi lavede et eller andet sådan, så kunne vi bare sådan få det på radioen og... Det kan jeg slet ikke mere. Så jeg kan ikke uh, tage for mange ind, fordi dengang så lavede vi bare artisterne fra starten, og så præsenterede vi dem, og så uh, fik vi guld- og platinplader på væggen. Ikke? Så nu skal jeg virkelig uh, selektere, at jeg ikke at jeg lover mig selv væk til alle mulige unge, talentfulde. For jeg skal også betale husleje. Så jeg prøver at holde det lidt nede, og så laver det der, så egner en lille smule af det. Og ja, lidt blandet. Jeg har mit eget pladselskab, Mønten Records. Og når du bestillingsopgaver, er det, er det sådan... Uh hey farfar, far, kan du producere øh, mit musik, eller er det også, vi skal bruge en jingle til den her reklamefilm, eller eller noget eller hvad? Men det mest det første. Ja. Jeg er på en eller anden måde blevet øh, røget ud af alt det der loop, som jeg plejer at forstå det stadig den dag i dag, hvorfor det bliver bare bedre og bedre til at producere, ikke? Men der er nogen derude, tror jeg, som har en forestilling om, at når man er 49-årig producer, så er man lidt gammel, så forstår man ikke rigtigt, og altså, man måske laver sådan noget helt oldschool-lort, Sådan jeg synes jeg ikke, det er. Men det, derfor det, det er det sådan lidt irriterende branche at blive gammel i. Fordi der er simpelthen bare slet ikke plads til, til gamle mennesker nærmest i den der genre der. Nej, det er som om man leder efter det, det, det nye. Helt til. Eller sådan, det skal være det nye unge opkoming et eller andet. Så snart, og helst en deb, debutartister, øh, så er det skidespændende. De første to singler, og hvis de ikke lige hamrer igennem, så er det bare ud af altså døren og finde nogle nye unge, fordi der er rigtig mange, ikke? Ja. Så, så du vil helst bare øh, på labels af, det byartister, det byartister, det byartister. Fordi så er der en chance for, at de organiserer hele deres øh, bagland, ikke? Alle deres venner og deres familie går ind, og så kan der være, der går en snak om dem. Så snart de lige har været ude i en halv år, så er de gamle igen, ikke? Ja. Så det er ret sindssyg øh, dynamik, som nok altid har været der. Nu tager det bare, hvad der før kunne tage en karriere over 20 år tager øh, tre måneder nu. <laughs> ja, okay. Hvad gør du for ligesom så også at reinvent yourself? Når, altså, er det så sådan noget, så laver I uh, Humørexpressen for eksempel, ikke? Så der, er der ikke en nyhedsværdi der, hvor man sådan, okay, nu, du ved, nu er der et nyt projekt. For det så ikke uh, er alligevel noget... Jo, men det er jo også gammelt nu, ikke? Altså, yeah. fordi der var der vi, var ligesom, der blev skrevet og øh, gjort opmærksom om stor nyhed, og så ligesom, nå, så må I klare selv, ikke? Så, øhm, så det, som jeg gør personligt, det er, at øhm, mere og mere, som I snakker om før, skal jeg, altså jeg lever stadig af musik, ikke? Men jeg tror også, at det er, det er ikke sikkert, at jeg kommer til at leve af musik resten af mit liv overhovedet, ikke? Så jeg er i gang med at tage en uddannelse som psykoterapeut. En fireårig uddannelse kan hjælpe andre, fordi det er virkelig svært. En svær branche, som der er både at blive gammel i, men også at være ung og ikke få succes. Der er virkelig mange utilfredse mennesker i musikbranchen, ikke? der er dem der, der, der går og siger sådan åh hvis jeg bare fik en chance mand jeg er lige så god som alle de andre hvis der bare var nogen der gør at høre min musik og hvis betyder bare gætter så man brokker sig rigtig meget når man ikke får det man synes man skal have og så er der dem der har der har succes som sidder nøje over lige om lidt, så, så, så så er færdig du ved jeg skal i eneste ting jeg laver nu skal være totalt gennemtjekket, fordi jeg må bare ikke fejle jeg må bare ikke fejle så de laver sådan nogle røje numre som øh, lyder som alt det andet fordi det skal være det skal være en hit, det skal være en hit og de har det rigtig svært, ikke? fordi så lige om lidt så, så skal de måske til at være som mig, en der var kæmpe stor engang og som nu er blevet en en der var engang, og det er rigtig svært også at, at, at med sig selv at erkende at det der man har bygget op den identitet man har bygget op igennem i mit tilfælde 15 år lige pludselig ikke er det samme mere. Uh, ham der den uh, der var på betræ hele tiden og var med til alle awardshows og alle for alle forskellige pladeselskaber, anerkendt bare sådan noget, lige på støj ude i kulden alene ikke og det vil jeg gerne snakke med de, med de folk om fordi så har man altså brug for uh, for uh, noget terapi vil jeg sige ja uh, yeah. faktisk at sige, så du har faktisk også fundet ud Måske et nyt, øh, altså en drivkraft i det også, så det er ikke sådan, at ah, jeg er nødt til at vaske op. Men du har fundet noget nyt, der måske også driver. Ja, jeg synes, det er mega spændende. Altså, øh, det var de første ting, jeg fandt, som jeg synes var så spændende, at jeg har lyst til at, at lave det. Øh, ellers har det kun været noget, der var med at få en computer eller spilcomputer. og feste og drikke mig stiv og har været rigtig god til. Stadvæk, ja, der skal jeg bare lige siges, det er jeg altså stadigvæk rigtig god til. Okay. Synes, ej, det er Det kommer man tit til. Ja. Når, det har, når man har det svært, altså i de her tre faser, så er der ekstrem grad af misbrug i hele musikmiljøet, fordi man drikker for at dulme og, be, og berolige sig selv, ikke? eller ryger fede, eller tager en mands kokain. Øh, og de fleste, eller rigtig mange, gør alle tre ting på en gang, ikke? Mm. Øh, så det er også en rigtig hård branche på den måde, ikke? Så er der ting som skattegæld, eller falske venner, eller du tror, at øh, pladselskabsmanden han er din fucking homie for life, ikke? indtil du finder ud af, at øh, pludselig svarer han ikke på din opkald, eller ringer ikke tilbage med, at du står der. Jamen, jeg har, troet, jeg har lige fået en pladekontrakt for tre måneder siden, jeg har til min mor og sagt, den var hjemme. Ikke? Øh, så der er rigtig mange knuste drømme. Øh, og det er selvfølgelig også klart, når der er så mange, der vil det. Øh, og der er det bare, synes jeg, at branchen har været alt for dårlig til at hjælpe folk videre i de her svære ting. Ikke? Øh, ja. øh, så det, det, det er det, som jeg gerne vil. Fuck, det er spændende, mand. Det er men, med, men med, jeg tænker, altså den den der den, den gamle øh, -agtige, eller agtige det er der ikke så meget øh, altså kan du ikke øh, netop at være øh, produceren, der har gjort det i mange år, og jo også udenlandske artister, og sådan, og kan du ikke tage til ja. LA og være stor producer der? Eller? Jo, altså, jo, men det kunne man jo måske godt, men det ville sikkert kræve, at jeg skulle øh, bruge fem år på at grind eller eller andet. Ikke? Det er jo heller ikke nemt derovre, Nej. altså overhovedet vel. Men, øhm, men jeg tror, som en psykoterapeut, som er 50, som er 60, som er 70, som er 75. Det er bare bedre og bedre og bedre, ligesom en god flaske vin, ikke? Og sådan burde det jo også være med, med, med producering for eksempel, ikke? Fordi jeg har da bevist mig selv igen og igen og igen, ikke? Men, men sådan ser branchen ikke altid på det. Og det må man jo selvfølgelig bare sige, sådan er det bare, det kan jeg jo ikke sidde tuget over, men det gjorde jeg en årgang, så gik jeg var pisse ked af det, og pisse sur og bred. Jamen, det er også bare alle de andre, og de der fucking unge, de kan ikke en skide. Fucking ja, unge. <laughs> det lyder lort, det her. ikke? Og de skal bare autotuner på, og bla bla bla, ikke? Og så finder man, så fandt jeg bare ud af, at fuck var det også bare utiltrækkende at gå og være en bitter sur mand, som er sur ja. på alle andre. Det er der bare ikke nogen fede vibes i, vel? Nej, nej. Så, så der tænkte jeg, okay, så prøv at undersøge det, altså kigge ind i stedet for, ikke? Ja, helt klart. Altså, jeg har lige lyst til at slå ned på det der med, med de unge, og hvad der ligesom driver af en, og hvad der er succes, fordi øh, der er ligesom mange unge musikere, der bruger øh, det med at for eksempel at stå på Orange Scene som sådan et drivmiddel, og du har stået der jo faktisk ja. i, senest, altså, eller ikke senest, men, altså, i 2019 ja. på øh, Roskilde Festival, hvor at Big Bigstock også spillede i 2005 og 2015, og så Orange i 2019. Ja. Øh, har du egentlig været på, øh, på, på Roskilde med noget andet end Big Stock? Ja, jeg var der med noget, der hed Joseph's Cross øh, og så faktisk en rimelig sjov historie. På et tidspunkt blev jeg kontaktet af Roskilde, at de ville have, jeg havde lavet en reggae -plade, som hed Far for Presence, altså al al Sunday Evening in Robert eller sådan noget, rub -a Sunday in Copenhagen, med en masse amer amerikanske store navne, kæmpe legender. Øh, og så spurgte de, og så havde de så, øh, fordi der var et problem om søndagen, så brændte folk øh, Roskilde-campsene af. Øhm, og det var et stort problem, fordi det var forfærdeligt, ikke? Så de havde hørt, at, at reggae var sådan noget, der gjorde folk øh, chilleren, ikke? Så de tænkte sådan, hvis vi nu putter øh, fire timers reggae med farfar ind på arena til at slutte hele Roskilde Festivalen af, så, øh, så, så, så får vi ikke de her afbrændinger. Så jeg fik faktisk en, øh, en arena farfar præsentere, ikke? En hel, en hel øh, søndag. Det var ret stort for mig. Okay, Altså, var det den sådan øh, robert Dobs øh, arena søndag Ja, det blev det til, var... for jeg tænkte, vi rebrandede det med robert Dobs navnet ikke? Ja. Så vi, vi underspiller farfarnavnet, og så putter vi robert Dobs Sunday arena ikke? Men det var mig, der bestemte det hele, og, og jeg var også... Øh, altså, jeg var ikke... Jeg, jeg, men det var typisk mig dengang, sådan, at jeg, sådan en ting... Altså, hvis jeg, jeg var for eksempel det, det skal man jo tage lidt alvorligt, når du snakker til, jeg ved ikke, 30.000 mennesker, ikke? Og jeg stod bare helt skæv og sådan, åh, men øh, ja, lommen, grineren, og altså, så jeg kigger tilbage nogle gange og tænker sådan, wow, du, du wingede alt, altså. <laughs> men så havde de faktisk på et tidspunkt kom de løbende og sagde, at vi skulle, vi skulle stoppe koncerten, fordi at de havde hørt, øh, der var stod nogle, og de sagde sådan noget, må fejre og sådan noget. Altså, det var sådan en del af reggae-jargonen, at fejre, fejre og sådan noget, ikke? Og så troede de jo, at farfar havde stået og sagt, at vi skulle brænde den hele råskilde ned og sådan noget, så stop og sådan noget. Jeg var sådan, hej, hej, hej. Det er der altså overhovedet ikke nogen, der har sagt. <laughs> <laughs> Fuck. <laughs> ja, så det var de, jeg tror, det var de fem gange. Ej, det så lyder spillede det ligesom også. ligesom sådan en, du ved, den der forældre der bare ikke forstår noget, der, ja. der kommer ind på værelsen så og sådan, ej, hey, hvad, hvad foregår der? Ja, og så, med. <laughs> Og så en anden gang, med, hvor jeg var trummeslærer for sund fornuft. Kommer lige i Ja, okay. Ja. Så lad os bare sige, du har været omkring bloggen i forhold til festivaler. Og man kan sige, at jeg tror, der er rigtig, rigtig mange unge mennesker, der drømmer om at stå bare på en eller anden scene på den der goddamn Festival dernede i Roskilde. Ja. Der er nogle musikere, der hedder Louis Jarto. Kender du ham? Jeg synes, jeg har hørt navnet. Praktisk. Det er ham, der laver random koncerter på Instagram og TikTok og sådan noget. Så tager han rundt og laver sådan nogle mærkelige koncerter i Vajabrætshåller. Nå ja, det, ja, det så jeg. Han har tåler. gjort på ja, ja. Spot Festival. Ja, ja, præcis. Han laver, ja. Så du ved, så laver han sådan så står han på et offentligt toilet i Aarhus, og så laver ja. han lige en koncert der. Ikke? Men han har jo det her motto, der hedder random koncerter indtil vi når orange scene. Okay. Og der tænkte jeg sådan lidt, fuck mand, det er også et vildt nok motto, ikke? Fordi hvis jeg kender orange nok eller kender Roskilde nok, så er de sådan lidt, oh god, der er en, der virkelig går efter det her. Er det er det, altså, er det, det, man skal bruge som drivmiddel? Altså, hvis man, nu ved jeg godt, nu tager jeg det lidt ud af kontekst, og meget sådan bogstaveligt, men skal man tænke, jeg skal op på den orange scene, så har jeg succes. Altså det synes jeg jo også virkelig svært, fordi du siger, at det er jo en drivkraft, ikke? men på den anden side, hvis du gør det så specifikt, så, kan det jo også, så er der ret stor chance for, at du ikke lykkes. Og hvis du ikke lykkes, så, hvad er det så? så kan det også hurtigt blive til en fiasko. Ja. selvom du måske har lavet en masse fed musik på vejen, spillet en masse fede koncerter. Så jeg, jeg er egentlig, det, som jeg har prøvet at gøre, er at sætte barn lavt hver gang. Ikke? Et, et, et mål, som man er til at opnå. Ikke? Ej, nu vil jeg gerne spille for 200 mennesker. Ikke? Ej, nu vil jeg gerne have... Og til sidst var det en sang i radioen. Nej, på en enkelt gang, ikke. Ej, nu vil jeg gerne have den i, i, i, i C-rotation i stedet for det. ikke. Ej, sådan så er det hele tiden er små mm. sejre på vejen. Fordi det er det andet der, jeg siger det også at nogle gange, holder foredrag for de der unge musikere der sådan... Pas på med, at det ikke står og falder med, at du skal leve af det, at du skal være berømt. Fordi der er en stor chance for, at det ikke sker. Øh, og så kan det være, at du glemmer at nyde. Det kan også sagtens være, at du giver op inden målet, fordi du bliver så træt af, fuck, jeg er ikke blevet berømt endnu, og jeg er ikke rig. Så, så sørg for at nyde dem imens, fordi så er der meget større chance for, at du gider at bruge al din tid på det, og så er der kæmpe chance for, at du bliver fucking god til det, hvis du bruger al din tid, ikke? Okay, ja, det, et råd, et råd. Jamen, det er fedt. Jeg ah, nu står lige og bliver godt. lidt mundlagt. Jeg synes, det er fedt, det der, fordi... Nu ved jeg godt, jeg skal ikke, jeg skal ikke tage noget respekt for Louis Yato eller noget. Den der hossel, han har gang i, det. det er mega, altså en fedt eventyr, han konstant konstanter på. Jeg tror faktisk, lige nu er han ude og laver en eller anden random koncert i verden. Du ved, så stiller han sig op foran på Lufthavn, og så spænder han en globe, så peger han. Så tager han derud, okay. og så står han bare og spiller sit musik en eller anden et eller andet random sted i verden. Jeg ved ikke lige, hvor det er, han på vej hen nu. Sødigt. Så... så altså respect the hustle og alle de der ting og sager, men det var bare, jeg, jeg kunne bare mærke, jeg slog mig lidt på det der med, indtil vi når orange scene, så var jeg sådan, ja. fuck mand, ja. det er der bare mange, der ikke kommer til nogensinde. Øh, og der er fedt lige at, at, at høre det der fra dig der, ikke? for du har jo altså fandme stået der. Ikke? Jamen det har jeg, og det var også et hårdt, det er som vi snakker om før, fordi jeg kan huske, det, det er jo ikke, altså så langt til sådan er det jo ikke, det var 19 siger du ikke? Ja. Og, øhm, og så kan jeg huske, jeg sad og snakkede med en fyr, øh, som sagde, og, og gik lidt til mig, fordi jeg så fortalte, at det var lidt svært, du ved. Og så siger han, har du nogensinde tænkt over, at det måske var toppen, du ved. At det ligesom var det, der var det. Ikke? Ja. Og så fik jeg det så vildt, ikke? fordi det har brugt 20 år i mit liv. Ikke? Og hvad hvis det var? var det, det var det. Nå, nu nåede du orange, så han dig ned øh, og, og kigge i... I, hvad hedder det, familie, i albumet ikke? med minderne, ikke. fordi du kommer aldrig deroppe igen. Ikke? Og så bliver det så, nu er det farfar. Far. Ja, men det var det, og så, og så begyndte jeg at græde, fordi jeg synes, det var så, fordi han havde jo ret, altså, jeg kommer nok ikke derop igen, måske, det, aldrig siger, aldrig, men, men øhm, så sagde han også, at nogle gange skal noget dø, før det kan genopstå. Øh, og det synes jeg egentlig var vildt hårdt og, og mega flot, fordi det, det er jo en rejse. Du starter i et øvelokale, og så bliver du glad, hvis der er tre mennesker, der hører dit nummer så er du helt oppe at flyve, ikke? Min mor, hun sagde engang til mig sådan, Camilla er ude for arbejde, hun er pædagog. Hendes søn har en ven, som kender en, der har hørt et af dine nummer, og synes, det var rigtig godt. Og så var bare sådan, yes, oh, hvor sygt, der er en derude, der synes, det er fedt, ikke? Og så længere op, i lige pludselig, så var jeg sådan der, så sådan, Nå, den gik kun i B-rotation, og sådan, ah, fuck det, og sådan noget, ikke? Og, og den der grådighed, den for mig i hvert fald, fulgte den med, og jeg kan stadig mærke den, den dag dag i jeg har. Mange lytter på, på Spotify, men slet ikke nok. Fuck skal jeg leve af det? Er 60.000, 65.000 lytter om måneden. Fuck det. Det er jo så utaknemmeligt, ikke? fordi der sidder hele tiden folk og lytter min musik. Det skal der bare sætte pris på. True. Altså. Og noget der faktisk er helt nyt for dig. Det er den her nye single, der hedder Endzone ja. med farfar. Ja. Den tænker lige, vi kan snakke om på på bagsiden af den. Den kommer her. Bring my love into We don't waste time in the det var uh, Endzone med, uh, med Farfar. Du lytter til med noget på spil. Sæson 4, vi snakker om kreativitet, og vi har Søren Skov, AKA Farfar i uh, studiet. Og uh, nu kom vi lige fra det der snak om uh, musik, det der med at komme op på orange scene. Den her sang her, Endzone, uh, som du har lavet, og som er engelsksproget, som er lidt noget nyt for dig, at det er den måde for dig også at prøve at få noget pul på nu? Altså prøve at få noget mere relevans? Egentlig ikke. Altså det, det, der er sket, hvis jeg nu er bare hovedløst ærlig, det er mm. efter sådan øh, en længere tids... Øh, hvad kan vi sige? Altså turen ned for den orange scene har været lang hår, ikke? Og det vil sige, at, at man, hver gang man kommer med... Og jeg tror, rigtig mange musikere kan genkende det. Ikke? Hver gang du kommer med en ny single, du... det kan være, det er den her, man, Den er så god. Så det kan være, den ryger ind på P3 eller P4. og så kan det være sådan... Okay, jeg laver også en video til den, du ved. og jeg tror at sgu, den er der den her gang. Den er fucking fed, ikke? Og så bliver man... Eller mand. Nu skal jeg ikke sige mand. Så bliver jeg tit skuffet. Fordi der sker ikke en fucking skid. Fordi der kommer 80.000 nye numre på Spotify hver dag. Så det er ligesom at kaste en sardin ud i havet, og så håbe, den rammer et eller andet. Ikke? Så, øhm, så det, der desværre også kan ske, og som er sket for mig, det er, at forventningerne bliver bare mindre og mindre og mindre. Og til sidst, så laver jeg det, fordi jeg selv synes, det er fedt, og der er nogle mennesker derude, som godt gider sidde og lytte den. Den får måske 50 eller 100 afspillinger om dagen. Ved du hvad? Fint. Så gør vi det, og så kan jeg blive ved med at lave min musik og finde mening i det, det er slet ikke en del af det, et eller andet et top 10 game, eller et eller andet, du ved, det kører der ud af, ikke? Øhm, men det med at finde det sted, hvor man er komfortabel, så øh, jeg har egentlig sat alle forventninger ned, og så bare øh, forventer mig selv, at jeg laver noget musik, som jeg stænker, det er jeg stolt af. Øh, så, så det er så, så sådan, jeg har det med hele den plade der. Og det er jo også lidt ærgerligt, at drømmene på en eller anden måde lidt sådan slukker, men... Det er jo en konsekvens også af, at man, bror, man putter sig selv ind i det hver gang, ikke? Og håbet, ikke? Det er ligesom sådan en, en dreng, der har, der, der har en far, der drikker, som altid kommer for sent eller glemmer at hente ham i børnehaven, ikke? Og han står derude med sin kuffer og tænker, i dag kommer far måske hente <laughs> og henter det er sådan nederen, ikke? Fordi ja. far kommer aldrig, vel? Ja. Og så derfor til sidst, så må sønnen sige, at far han kommer sgu ikke, du er. Så hvis han endelig kommer, så er det bare sådan, en Ja, nu men... lyder det også lidt hårdt, men altså sådan er det også. Jamen jeg, jeg tænker også sådan, altså nu snakker vi også lidt for at slukke mikrofoner omkring øh, helt fra start, at man sidder med en studievejleder, eller du er på dagpenge, og man skal snakke med en sagsbehandler, eller et eller andet, og de sidder, de sidder altså og siger, det der det kommer ikke til at ske. Ja. Tager dig en uddannelse, ja. og, og, og på det tidspunkt er man ligesom sådan, watch me. Eller hvad, hvordan havde du, har du mødt det der i skolen, eller, da du ligesom får de her drømme, og skal bruge en masse over på, før du finder pækstok og alt sådan noget? Jeg havde en ild, og, og det er sådan en, man, kan, kan, man skal bruge en eller anden brændstof, mm. Som gør, at du gider at knokle så meget, ikke? Og min var, ligesom rigtig mange andre, det var en vrede, sådan, fuck alle dem der, de der popsvin der laver det der lort det der musik. Og jeg, altså, jeg var meget mere streng, end jeg, end jeg burde være, ikke? Fordi det var de var jo også bare fede, ikke? Men ligesom, jeg skal fandme vise jer, ikke? Og så selvfølgelig, som jeg også snakker om før, jeg skal også vise alle dem, der troede, jeg var en idiot, jeg faktisk var genial, ikke? Så det brugte jeg bare rigtig meget energi, der gjorde, at jeg kunne sidde i studiet 14 timer om dagen, bare at blive ved, ikke? Og der kan jeg selvfølgelig huske, at der ikke er ikke så mange i starten, der tror på en. Din sagsbehandler siger og siger, det må du droppe det der, ikke? Dine venner, din familie, nu siger din dine igen, mine venner, min familie, ah skal du ikke, du ikke, kom nu, ikke? Og da jeg så begyndte at lave reggae, så begyndte jeg at med alle mulige øh, smartass, øh, hvad hedder det, house DJ's i København, og, og drille mig med, at jeg var reggae-farfar, ikke? <laughs> og jeg tænkte bare, jeg skal vise jer, mand. Bare vent sig ikke? Og så lige pludselig flippede den, ikke? Men det var også efter 10 års arbejde. Så man skal virkelig igennem det der, øh, den der mistillid. Der er ikke nogen, der, der, der synes, det er fedt at hjælpe nogen andre op af stigen, for de alle op. Så hellere træde på dem, så man selv kommer op. Det er mega hårdt i den første fase der. Det er fandme hårdt at blive hørt og set. Så derfor kan det blive til en brede. Og hvis du så siger nu, at så, så kan det være, at nu du er du begyndt at, at tænke på at have noget i gåseøjne og falde tilbage på. Det er måske mere bare at udvikle dig selv som, som menneske og kreativ person. Men er du måske også glad for, at du ikke tog uddannelsen dengang? Det har jo været det vildeste, ikke? og det skal jeg jo huske mig selv på, hver gang at jeg sidder og græder smør. Ikke? Fordi jeg har fandme stået på, skil, hvad var han gang 5-6 gange. Ikke? Jeg har spillet for 20, 30, 40.000 mennesker. Jeg har, været, jeg har fået awards, jeg har fået DMA, P3-gul, you name it. Og alligevel er der en stemme inde i mig, der sidder og siger, jeg vil fandme her mere. Ikke? Så der skal jeg stoppe op og huske på, hey, hey, hey, slap lige af, mand. Du har sgu da gjort det godt. Giv lige sig selv noget credit, du er." i stedet for, at du vil forvente, at alle andre skal give dig credit. Så giv dig selv respekten for, det, du har gjort, er fandme flot. Og så, bare, og så nyd lige det et øjeblik. Så, har, du været, har du været for utaknemmelig? Ja, helt vildt. Og er det stadig, der, Og det, det der, som jeg snakker om før, men det er mindre værd. Der hele tiden skal have accepte andre, så du er kun noget i, for, i kraft af dine bedrifter. Og når du så ikke har bedrifterne mere, så er du ikke noget værd. Det er sådan en, der forfølger mig og en masse andre og så glemmer man også at være taknemmelig for de ting, man opnår, fordi jeg skal, bare have nyt. jeg skal bare have noget nyt, jeg skal have mere, fordi jeg skal hele tiden vise, ellers er jeg jo ikke noget værd. Så det har også været sådan en drivkraft, som desværre, når jeg kigger tilbage, er sådan, fuck, mand du nød det ikke. Men føler jeg så også en bitterhed med det der? Altså sådan noget, hvor man går og tænker, fuck, det er hele er bare noget lort. Jamen det kan jo så komme, når du, ikke, altså, når du ikke har det, som du havde. Så kan man godt blive bedre, ikke? og jeg blev bedre. Og jeg synes, det var andre skyld. Har det så handlet for meget om altså penge, for eksempel? Altså, At du skulle slå igennem, for ellers altså, havde du ikke noget. Øh, det er jo så også en del af det, når du så er vant til at leve af noget og tjene en masse penge. Altså, der, der, jeg har jo været, jeg har haft en ret vild karriere, for jeg startede med Bigstok til Natasha, til Warfante, til Chaka Loveless, Kaka. Og for lige at toppe det hele af til sidst, og så, og så fjernsyn og alt muligt. Og lige til sidst så lægger jeg bare lige Lemmerålder, som røg nummer et, ikke? Ja. så jeg kunne tage på et turné i fire år at tjene penge på at spille det nummer der, ikke? Så når du er vant til at tjene og leve af noget, så siger du, det er jo min identitet, jeg går på arbejde, jeg er musiker, jeg gør det godt øh, og pludselig har du ikke den identitet mere og det er så svært at finde ud af, hvem fanden er så, fordi ham der far kender alle, eller kendte alle men hvem er Søren? Hvad kan han? Og det tager noget tid og noget på mit vedkommende terapeutisk arbejde og en rigtig meget selv at ikke at gå ned over det at, at blive bedre som du siger. Ja, men er det så også... Altså er det i virkeligheden så fordi, at, at du også har brug for sådan den der selvindsigt? Er det derfor, du også har søgt ind i det med at blive psykoterapeut? Altså også fordi du selv har et behov for det? Ja, helt klart, for jeg begyndte at gå... Altså som en del af det, så var en af tingene, jeg gjorde, var at stoppe med at drikke en, en lang periode og gå i, i terapi. Og der fandt jeg så ud af, at der var nogle ting her, som jeg ikke havde dealet med. Og at der var nogle... Øh, klare dynamikker i, hvorfor jeg vil stå på den der scene hele tiden, for eksempel, ikke? Og, og mens jeg gjorde det, så tænkte jeg sådan her, gud, man kan sidde og snakke om, hvad man føler og tænker, Hvor er det sindssygt? Det gør vi altså ikke i musikbranchen. Altså, glem det. I musikbranchen, i hvert fald i min tid, der skulle du have et gameface på, når du mødte de andre musikere, skulle du stå, at ja, det kører, mand, og hvad med var Jeg tæller i nogle plader, og, sådan, og vi har det for vildt derovre, mand, og så skulle man lave... Man skulle rappe sit crew, og man skulle rappe sig selv hele tiden. Ligegyldigt, om man var helt smadret inde i, så skulle du sælge drømmen, ikke? Og da jeg fandt ud, at man kunne sidde og snakke om sine svagheder, ikke? Så tænkte jeg bare, det her, det er det vildeste drug for mig. Så det var med at gå en masse terapi hele tiden. Og så tænkte jeg, kan ved, vide, om jeg også kunne sidde på den anden side af stolen der? For det er fucking spændende, det så, øhm, så det tog mig mod til at gøre. Hvad fandt du så ud af? Altså, hvad fandt du ud af, at du ikke havde bedre bejdet? Jamen, det var rigtig meget med den her mindreværsfølelse, som jeg aldrig rigtig har vedkendt mig. Og rigtig meget med, hvorfor jeg skulle drikke mig stiv hele tiden. Jeg har også dealet med noget angst, som rigtig mange musikere får. Fordi lige pludselig er du alles ven. Jeg fortalte om det lige før, fra at gå og blive drillet med at være far. For står de samme mennesker med to måneder efter siger, at men jeg har altid troet på dig. Du er for fed, mand. Og alle vil kysse din røv, alle vil snakke med dig, tage billeder med dig. Altså, når du har det sådan der, så er du på toppen af verden, føler du, ikke? Men hvorfor var jeg ikke det for to måneder siden? Der er noget galt. Måske er de alle sammen ude efter mig. <laughs> og så får du angst, ikke? Og nogen går rigtig i angstmode, socialangst, og der mange musikere, der har. De kan slet ikke være sammen med deres fans, for eksempel. Oh, wow. Og jeg tror bare, når jeg kom til sådan en branche, noget jeg følte min mindre værd, så skulle jeg bare have fem fadul. Så skulle jeg bare gå og sige, fuck you, til dem alle sammen, og bare være sådan en rowdy motherfucker. Og det var så min måde, tror jeg, at deal med det på. Og det var sådan nogle ting, jeg lige pludselig fandt ud af mig selv. Og sådan noget med min barndom. Måske var den ikke lige som ligesom jeg har gået og fortalt måske var den. Måske er der nogle de ting, der gør, jeg ja, som jeg er i dag. Så, ja, så det var rigtig spændende. Og den er bare lige først begyndt, den rejse der. Mm. Mm. Hvordan var det så for eksempel? Altså, var I ikke på en lille tur med, med Bigstock for ikke så lang tid siden også? Jo, jeg tror det, sidste år var vi på en lille tur, faktisk. Ja, jeg så i hvert fald i Amager Bio. Ja. Øh, hvordan er det så at... Ligesom skulle på en eller anden måde det igen i godsøgne... Altså, I har jo hele tiden været ude og spille og sådan noget, men var det sådan lidt efter de her indsigter, du får? Altså, var det en anderledes måde så at tage ud og være musiker på? Ja, fordi det var, også, det var jo også sådan... Det var jo ikke øh, ligesom... Jo, Amar Bio var sindssygt, ikke? Men, men der var også sådan nogle shows på et eller andet øh, krammermarked i Jylland, hvor folk ikke rigtig vidste, hvem vi var, og sådan noget, hvor man står sådan, Åh, okay, den er godt nok øh, ikke som i gamle dage. Men. Og det er jo naturligt nok. Man kan jo ikke blive ved med at være det hotteste shit i Danmark øh, resten af livet, vel? men det forventer man. Men når du så netop måske havde gjort noget af det her arbejde, havde du så mindre brug for 540 eller give en Ja, ja, altså det, det sidder stadigvæk og giver mig den lyst der, ikke? Men, øhm, men helt sikkert, at vide, sådan, hvad er det lige, der sker nu, det er, meget, det er meget fedt, ikke? Og så var det jo også bare sådan de gamle drenge, du ved. Altså, så vi tog der også sådan nogle bareer på vej af i brusen en gang imellem, og, sådan, og det er skægt der sidde sådan en tur på det der. Det er en naturlig del af det. Altså, nu kommer jeg til at lige spørge om noget, og det kan måske godt virke lidt, øh, lidt hårdt på dig, men har du så et ansvar for, at den musikbranche har været lidt råden. Ja, men det er jo nok også... En, altså hvis man eller er. Har, ja, men hvis man er en del af den, ikke, så er man jo med. Og så er det jo rigtig nemt at sige, nah, det er også kun pladselskabernes skyld, ikke? eller det er bugernes skyld. Og, men, men vi spiller alle sammen det der spil. Altså, og man mm. kan jo ikke bare ændre det sådan der med knips, men man kan begynde at snakke om det. Ikke? Det er det, du gør nu? Det er det, jeg gør nu. Ja. Du forsøger i hvert fald. Ja, og jeg er ærlig også med det, der er svært. Ikke? Og det, der, det mangler rigtig meget i branchen, synes jeg. At man finder ud af, at gud verden står stadigvæk, selvom lige indrømmer, at jeg pisse, et eller pisse. Hvordan, hvordan lærer unge musikere det der med, at den her branche er ikke øh, mælk og honning? Det lærer de ikke lige nu, tror jeg, desværre. Øh, fordi de bliver brugt. Altså, det er et kapitalistisk system, der, der udnytter arbejdskraften og ungdommen, mens den er der. Og så kan de gamle mænd blive siddende på deres poster, hvis de bliver ved med at finde nye unge. Og sådan har det altid været, altså om det er fabriksarbejde, eller om det er sport, for eksempel. Du bliver pensioneret, når du ikke kan spille fodbold mere, men ham der, der ejer klubben, han bliver sgu aldrig pensioneret. Men. Så, så sådan er det. Det er jo bare et, et minikopi af vores samfund, at for at nogen skal overleve, så skal de bruge øh, arbejdskraften fra de, dem, der har den. Ikke? Og hvad gør, hvad gør, du ikke selv måske bliver forfalden til det der, hvis du siger, du har et pladselskab selv og sådan noget? Jamen det er jo tit, men det er fordi, at jeg synes simpelthen, at det er det, det, det, jeg flygter fra hele mit liv. Det er kontrakter, stå op om morgenen, alt sådan noget. Øh, du ved, det er jo show-business, ikke? Så der er den hele den her business-side, som jeg synes er mega nederne, Og jeg vil bare lave musik og glemme alt. Så jeg har aldrig gået over i den der. Øh, jeg gider simpelthen ikke, altså fordi, der, jeg kunne sagtens sidde der, når der kommer nye artister ind mig, så mig, så jeg sidde her. Prøv det bliver kæmpestort det her, mand, og vi har kender, og vi kan. I skal bare lige skrive under her så har de lige overgivet 20 af alle deres rettigheder de til mig. Og det sker hver dag, hver sekund. Folk, der skal lave musik med en etableret, skal lige sætte en krusedule først og nægte at gøre det. Så vil jeg hellere være psykotek. Der er mange øh, Instagram-opslag, hvor man sidder derinde hos, øh, og sætter stor, din navn øh, ja. og så øh, laver en underskrift og siger, at ja. jeg, jeg du kan den, bare så kan du Og så på en salgspitch på 10 minutter, kan du måske lokke vedkommende til at skrive under på, at du har 20% af vedkommendes indtægter resten af livet? Det sker helt sådan. Sådan. Hvis du skal arbejde med farfar, skal vi bare lige have det ordnet. Det er meget normalt. Altså, jeg har selv haft sådan en kontrakt, ikke? Jeg er så ved at komme ud af den nu. Men det har de fleste i en eller anden form afskygning. Og jeg gider bare ikke være en, der tager. Altså, nej, det kan simpelthen ikke at holde ud, det der. Nej. Det, det, bliver lidt, altså det bliver lidt følsomt, på en eller anden måde. Det, ja. det er et hårdt emne, det der. Ja, det altså, det. Vi bliver også nødt til måske at snakke med nogen fra branchen på et tidspunkt det her program. Her. Ja. Altså, det, det må vi lige arbejde på. Nu kommer der i hvert fald et nummer fra en, en ung musiker. Det er noget, du har fundet frem her. Jeg tænker egentlig bare lige, at vi skal høre det, og så tager vi lige en sidste blok her. Hun er lige ud af og der hørte vi altså lige uh, Nico Blond med uh, nummeret Himmel, Himmel og Helvede. Uh, et nummer, jeg tog med, fordi vi netop snakker her også om, uh, om uh, musikbranchen og uh, det der med at skulle slå igennem og sådan noget. Og har et indtryk uh, fra, hvad jeg ser på TikTok og uh, Instagram, at, uh, at vi har en, at gøre med en artist her, der ligesom er i gang med sin rejse. Farfar, yeah. vi hedder med noget på spil. Ja. Yeah. Det her det handler om, ligesom, at man sætter noget over styr for at, at, at ligesom gå efter og leve af sin kreativitet. Vi har været meget inde på det her nu med, at uh, ligesom, det går hurtigt, og lykkes det eller lykkes det ikke, og der er langt ned fra uh, orange scene. Skal vi ikke prøve at slutte programmet her af? Med, med, altså, jeg synes, du er kommet med mange guldkorn indtil videre, og, og det begynder at blive rigtig dybt ja. og øh, tror jeg også en ret altså du kommer man du siger nogle ret vigtige ting kan vi skal vi have nogle flere gode råd fra altså, den jeg, gamle farfar? Ja, yeah, fra den gamle farfar. Jeg har faktisk lyst til lige at, at, at benævne noget, fordi jeg har skrevet nogle af de her ting ned, og dem kan vi komme ind på. Vi har i hvert fald lige lidt tid her til sidst. Men nu har du siddet med din arme sådan på bordet sådan her flere gange, og jeg har ikke kunne øh, altså hvis jeg lige beskriver det for lytterne, så sidder farfar for mig. Jeg står oppe i studiet, og han sidder med sin arme op på bordet, som vi fik at vide fra vores mor, vi ikke måtte, når vi spiste mad, der ville vi var mindre. Altså med albuerne op på bordet. Så står der på farfars underarm, der står seek a friend before you need a friend. Det kunne jeg godt lige tænke mig at høre en historie om, fordi det lyder som et exceptionelt godt råd. Ja. Det er jo, at du skal jo gøre dig klar til den dag, du crasher. Hvis du crasher. Ja, det gør alle mennesker. Ikke? Så har man brug for nogen lige pludselig. Gud, jeg troede, at jeg, var jeg har ikke brug for nogen. Så er det så er det lidt for sent at række ud, hvis du har <coughs> været et røvhul dine sidste par år, og alle dine venner. For eksempel som musiker, det sker rigtig tit, at mennesker bliver presset til at være eller. De bliver faktisk nogle røvhuller, fordi de bliver så kendte, de bliver så fætere, de får alt for til at begynder at tro, at de er bedre end alle andre. Så det der som mad, som I spiser, det kan jeg ikke spise. Ligner jeg der spiser det der? Stod der ikke fucking Havana-klop på min rider? Hvorfor giver du mig Captain Morgan? Er du helt væk? Sådan der begynder nogle folk at snakke til andre, ikke? Og så når de så rammer, og der er også et andet flot ordsprog, dem du møder på vejen op af bjerget der, dem møder du også på vejen ned, ikke? Og så er det godt, at de ikke gider give dig noget af deres vand, fordi du var sådan en idiot, da du var oppe. Ikke? Så søg, lav vennerne, før du har brug for dem. Så er det dus, når du har også, ja, når du har crash. Når du har, når du har brug for dem rigtigt. Ja. ja. Øhm, der står også en her. Den er også fed. Hvad står der? Who feels it knows it. Ja. Hvad betyder det? Det betyder, at øh, man kan ikke måle smerte. Altså, man kan jo ikke sige sådan, du må ikke være ked af det, fordi du er Midaldrende, eller mig, en mid midaldrende mand, der bor i Danmark, hold din kæft. Det kan være ligesom smertefuldt som alt andet. Og den, der bærer byrden, ved, hvor tung den er. Det der er der ikke nogen andre, der ved. Okay, så er der en til. Åh, oh. H1, T1. Det er jo gammel sådan graffiti, hiphop. <laughs> <laughs> den står på, hvad er det? Det må være højere, højere biceps. Ja. ja, og det er jo bare, at man faktisk... Det er en god måde at slutte det her program af på. Det, du har fået i løbet af dit liv... Den sidste fase, vejen ned for orange scene, det er at gøre noget godt for nogle andre. Tag nogle unge under dine vinger, det er det, jeg gør. Prøv at lære dem om spillet, hjælp dem, og nu er det altså deres tid, så, så giv noget videre. Uden de ja. skal skrive under på 20 procent af Lige deres. præcis, ja. Men farfar, altså, det er jo det spørgsmål, vi stiller i det her program. Skal man så leve af den der kreativitet, eller leve for den? Jeg vil sige, at du skal lære at leve med den. Fordi hvis du gider at leve med din kreativitet, jeg var også inde på det før, så vil du gerne blive ved med at have din kreativitet. Det er ligesom at spille fodbold, ikke? Det, er jo ikke? det kan godt være, at du ikke ryger på landsholdet, men det kan være, at du kommer ud tre gange om ugen med dine homies, du kommer i god form, og du har det skidskægt, og du har sammenhold med dine venner. Så skal man jo ikke lade være med at spille, fordi man ikke kommer på landsholdet. Og sådan skal det også være med musik. Men så kan det være, at når du gider de tre gange, fordi det er pisse sjovt, så gider du også fire, og måske fem, og så kan det være, at du bliver så dygtig, at du kommer på landsholdet. Og så, ellers så stopper du jo, jeg gider kræfte med ikke spille mere, mand. Nu har jeg spillet to år, tre gange om ugen, og jeg kræftede med ikke engang komme på landshold nu. Fuck det her. Men hvad nu, hvis det var lige fire år, du ville blive draftet? Så, forstår du? <laughs> ja, ja, ja, ja. <laughs> Jamen, fordi det, jeg tolker det som, det er også det der med, at, at, at i vores tid nu, så netop fordi, man, der er så mange eksempler på folk, der har gjort det inden en selv, så man kan hurtigt måske se på, okay, orange scene, jeg stopper eller random koncerter til, det er orange scene, ikke? At sådan, okay, ja. det er målet. Men hvis det så er målet, så glemmer man, at man er sådan, og jeg kan godt lide at spille musik. Og så, øh, du ved, kan det være, der man står på orange scene lige pludselig? Men man skal måske først og fremmest have fat i det der med, at jeg kan godt lide at lave musik, eller spille fodbold, eller tegne, jeg synes jeg bare er skid, skid skønt, mm. Jeg behøver ikke blive udstillet på Luciana lige nu. Eller at du knokler i 10 år og hader det, ikke? Og hvad har det så været det værd, at du så ender op med at stå på orange hvis det har været fucking 10 helvedes år? Altså, det er jo også til sådan nogle folk, der går i skole for eksempel. sådan om ni år er jeg læge, så begynder livet, så skal jeg nok have det fedt. Så tjener jeg masser af penge, og så kan jeg få en assistent. Men hvad med de der ni år? De skal også være fede, ikke? Hvad hvis så, vil man gerne vil lave de der dadler der? Jamen, det, det vil alle jo. Ja. Ikke? Men hvis du vil lave dadler, så skal du blive håndværker. <laughs> Stærk mand, <Ja. laughs> Skal du fucking lave det, det er de nye Det Ja, er, man laver så laver noget håndværkerfirma, ikke? Ja, og så okay. kører vi. Okay. Men jeg ja. synes også det er ret dybt, at du på en eller anden måde, fordi jeg tror måske der er mange der også søger rampelyset fordi man søger rampelyset og ikke fordi at man øh, søger øh, Craften eller det, det der kan føre dig til rampelyset Og der synes jeg det er ret sygt, det du er inde på med sådan at du selv måske har kommet til noget, og sagde, hvorfor havde jeg brug for det der fucking rampelys? At måske, hvis man, hvis man øh, lytter til det her, og man øh, har brug for øh, mega meget rampelys, jamen er det fordi, du laver et eller andet, du har brug for, at der er en masse mennesker, der ser, eller har du brug for det der rampelys? Og hvis det kun er derfor, så kan det være, at du skal sende en DM til far og du ved ikke, om jeg lover for meget, så skal det være, at du skal snakke med nogen om de her ting og finde ud af, hvorfor du har brug for det her ja. rampelys. Det er i hvert fald rigtig godt at stille sig selv alle spørgsmål, der starter med HV, hmm. ikke? dem, hvis du laver noget musik. Hvorfor laver du musik, ikke? Hvad for noget musik skal jeg lave? Hvem er jeg? Hvad vælger? Hvor skal jeg hen? Alt muligt, ikke? Og hvis du begynder at stille de spørgsmål, det er jo ikke sikkert du har svaret, men så bliver du ikke helt slået ud af at du pludselig en dag skal tage stilling til det. Det, det gør jeg. Jeg har altid stillet mig selv noget spørgsmål. Jeg bare jeg vil bare frem, jeg vil bare videre, jeg vil bare jeg vil bare, jeg vil bare og pludselig hvorfor gør du det her? Nå Gud, det ved jeg ikke engang. Altså, og så kommer det, jo, så kan du så blive dybt, ikke? Fordi min mor det far, du så mig, eller... <laughs> men hvor, hvor står du så på hele det her med sådan, altså, du ved, skal du ikke have dig rigtig rigtigt arbejde, eller øh, hvad har du tænkt dig at falde tilbage på-agtigt? For jeg synes, at der er også noget i, at du har taget rejsen, og så, du ved, det er jo ikke for sent at falde tilbage på noget, men burde man gøre det før eller efter, eller sådan, hvis man... Hvis man der, men du har en eller anden drøm, skal man så, du ved, gå efter den i de der 10 år, det her, altså, og så bare... Ja, man skal jo mærke efter jo. Jeg kan jo ikke sige, hvad man skal gøre, men, men der vil der være nogen, der vil sidde efter øh, og bliver øh, 78 og tænke sådan, ej, jeg kan vide, hvordan livet har været, hvis jeg var gået efter min og ikke? Mm. Øhm, og vi er jo i et samfund, hvor det er rimelig privilegeret. altså man skal jo bare have noget mad og et sted at bo. Øh, så kan man jo godt lave sin musik ved sådan af. Så jeg vil i hvert fald sige, hvis man, hvis man har det sådan der, så skal man nok prøve det af. Altså. Og så kan det være, du finder ud af, at det er ikke mig. Men, men det vil være at sidde og tænke, hvad nu hvis. Men også stille dig selv de, de gode HV-spørgsmål. Ja. Hvad, hvor, hvornår, ja. hvorfor, hvordan. Ja. Alle de der. Og så kan du godt være, du finder frem til, hey, jeg vil lave noget, nogle beats, chill med mine venner, eller jeg vil lave en million pizzaer på <laughs> side, og have det, grineren med det, og bare have, have det som en gave i mit liv. Ikke? Det lyder faktisk som om ham der. Dude, han er måske en af de eneste i musikbranchen, som er glad over det, han laver? Men altså, det var, jo, det var, det var lige callback, og nu der er der nærmest fuld cirkel. Det var det, vi startede med, at vi i sidste episode snakkede med Emilio Hestepes, og så ville vi gerne snakke med en, som vi tænkte var virkelig etableret, ikke? Med de med de, med de 1000 dollar gold rings på, øh, men <laughs> med, med, med, jeg føler alligevel at vi får lidt den samme konklusion selvfølgelig skal man gå efter det og man skal, man skal gøre det man har lyst til og vi lever også i et privilegeret samfund ikke? Altså, vi har et stort sikkerhedsnet og ja. mange mennesker er sindssygt privilegerede så hvis man vil, jamen, så, så prøv at tage nogle homies med op eller tage nogle, tage nogle, tage nogle venner med op eller gør, gør hvad du har lyst til på en måde ikke? Ja. Men, men husk at have dig selv med i det det er, jeg enig. Ja, så lå der også et, et øh, mega fedt råd i det der med, øh, dengang I lavede øh, Chapa og Farfar for eksempel, at det der med, okay, hvis, hvis, I, hvis I er nogle gutter, eller nogle gudinder eller øh, hvad I nu er, som har det grinerende over nogle ting, og sådan, ah, kunne det ikke være fedt, kunne det ikke være fedt, kunne det ikke være fedt, Jamen, så prøv, prøv bare lige at starte med, altså at film det, eller tegn det, eller øh, gør det, whatever du nu skal, med en lille dummy, og så mærker du efter der. Og der har jeg faktisk bare lige sådan lidt uddybende, hvis det er nu musik, man vil lave. Ikke? Fordi så er der nogle gange nogen, der ringer til mig for, for at forklare deres musik. Ikke? Ja, men der er også nogen, der er interesseret. Og, og så laver jeg nogle TikToks der noget på sådan noget. Og, og jeg laver sådan noget lidt sådan noget artsy, øh, med en blanding af Og Og prøv. At høre, du skal spare dig selv den her tid. Så skal du indspille det, du vil lave? Så skal du gøre det så godt, så jeg ikke behøver at høre din salgstal. Og jeg bare lytter til det og tænker, det der, det svedt. Men, men det kan du heller ikke gå. Altså, og der er mange, der glemmer, at du skal lave en demo, og du skal blive ved med at lave en demo eller et nummer, indtil det er så godt, at folk tænker, okay, du har lavet arbejdet, jeg skal ikke, jeg kan ikke, i gamle dage, der tog et pladselskab artisten og hjalp dem med at udvikle dig og skaffe en producer og en, altså, nu, nu til dag skal du bare lave noget, der lyder fucking godt selv. Og det gør du kun ved at lave det og lave det. Og, lave det. og for at du laver et godt nummer, skal du lave fucking 20 dårlige nummer. Der er ikke nogen, der bare laver verdens fedeste nummer, som det første, de laver så må de i hvert fald gerne ringe til mig. <laughs> så kan de lave mønten på mønten. Ja, ikke tak. Ja, tak. <laughs> så der er alligevel lidt den der hossel bag det, men det, den er der vel altid? Ja, altså, det er jo drømmen. Ja. Jo, det, der er fedt ved musik, er jo, at der er jo en indbygget drøm. Du, du har et ja. indbygget lotto ikke? for der er jo en teoretisk chance for, at øh, en eller anden dude, han hører mit endzone-nummer nu i Grækenland og så bliver jeg bare monster i Grækenland, og så flyver jeg fucking til USA, og så bliver jeg kæmpestor i hele verden, mand. Og så bliver den... Ikke? Det kunne jeg jo ske ja, teoretisk, ikke? Ja, ja, jo, jo, jo. Altså, man hører jo de der historier der, ikke? Ja. Altså, det, det var det, jeg synes, det var meget sjovt. Emilio sidste gang, han sagde, overnight success takes 10 years. Ja, ja er... <laughs> det var meget sjovt. Men jeg ja. synes også... Ny tatovering et... til farfar. Ja, det... ja, yes. <laughs> det kan du få der. Lige på, på falderæbet her, jeg synes også, jeg fanger lige noget, du sagde i på et tidspunkt, vi snakkede om... Jeg tror, det var omkring musikken i den blog der. Men der sagde du det der med, at man skal lave nogle bang fester det, oh ja. At det er noget, som måske ungdommen lidt har glemt, at man bare tænker, at man skal blow up på internettet. Men at man også er nødt til at gøre det i virkeligheden. Kæmpe råd. Fordi det er så svært at komme igennem på en TikTok og på en Instagram og alt muligt. Der er fandme meget. Men lav en fed fest. Og endnu bedre, find et crew det kan godt være, at du er en sanger, der vil lave din solo, men så find nogle andre, som du kan gå sammen om at lave en koncert, en fed fest, måske gå i fem sammen, så kan I lave en hel aftens koncert. Der er måske en DJ bagefter, der kommer dejlige mennesker danser, og folk de tænker, åh, det var en fed fest, det er der så næste gang, du laver noget. Åh, det var fedt sidst, skal vi ikke lige tage derhen igen? Og så begynder du at udvikle, og så står der måske tre piger og ser ung tærkel, han er flot og sådan noget. Så begynder ordet at gå, det skal I gøre, og det er ungdommen ikke særlig god til. I hvert fald ikke dem, jeg kender. Nej, fordi det hurtigt bliver sådan, du ved, at man tænker, det der inde på telefonen der, det er det, der, der er vigtigt. Og det er jo også super fedt, hvis der er en masse visninger og sådan noget, men det der også nogle gange er det, at der kan være nok så mange visninger på alle de der videoer der, men virkeligheden. Ja. Du skal jo have nogle fans, der gider dele de ting, ikke? Og der kan man også bare rigtig meget sige, at live kan du ikke skjule noget. Nogle af de der, der lyder pissefedt i studiet, og helt nice musikken og det hele, de, de bliver enten mega generede når de står på en scene og så nok rigtig lavt og sådan noget, ikke? eller de vender ryggen til publikum, og det skal du altså lære ved at lave koncerter, koncerter, koncerter, så du kommer ud med en klar ryst og en selvsikkerhed og siger, jeg skal give jer noget nu, watch me. I stedet for, at du kommer ud med sådan en spørgsmålstegn og sådan, har I lyst til at have noget musik? Det ved jeg ikke. Okay, jeg spiller spille lige den her for min nye plade. Det, tager altså, det, det kan du ikke lære overnight. Det tager tid, og det skal du lave ved at lave en masse koncerter og dumme dig rigtig meget. Altså, det er jo, jo, jo, jo god råd det hele, synes jeg. Altså, jeg ved ikke, hvad, hvad, har du noget mere, du vil spørge om? Jeg synes, vi har fået en ret god håndbog i dag. Vi skal lave en bog med, med farfars god råd til, <laughs> ja. til, til musikbranchen. Altså. Ja. Jeg har hvad faktisk, må lige lave noget reklame. Jeg har lavet 10... Ti... Nå, nej, reklame. Øj, oh, I får det helt vildt. Men må jeg fortælle om min podcast? Ja, det okay. må du gerne. Det er ikke sådan en reklame på den måde. Nej, nej. Jeg har lavet 10 øh, afsnit af en podcast, der hedder Farfar tager musikbranchen bagfra. Ja hvor jeg snakker med folk som Sande Salemonsen og Simon Kvam og Kit alle mulige fede øh, musikere om bagsiden af medaljen. Og øh, der er også noget, hvis man interesserer sig for det her, så kan man jo ligesom komme lidt ind i for eksempel øh, Kits dagligstue, eller Skins, eller Jesper Binser, eller sådan nogle der. Ikke? Og den er ude nu? Den ligger ude. Fedt. Mm. Altså, der er, jeg synes, der har været sindssygt mange gode råd i dag. Altså, hvis man lige sådan skal hurtigt opsummere det, så synes jeg lige her, det sidste vi tog, det er det der med at lave nogle banging fester. Uh, seek a friend before you need a friend Altså det der med, at man skal have nogle venner med uh, Inden man faktisk crasher nogen, der kender en Det der med at lave nogle Jeg kan godt lide det der med at lave nogle prototyper Det der at lave nogle dummies Lav et eller andet, der ligesom uh, virker ikke? Uh, også det der med HV ordene hvorfor gør du det? Spørg dig selv Hvor skal du hen? Ja, spørg dig selv, hvorfor du gør det Og hvorfor du overhovedet har lyst ikke? Gå en lang tur og spørg dig selv de der ting der. Ikke? Uh, vi, er, vi er ved at nå ved vejs ende På sådan en uh, høj og heldig, uh, søndag her Søren Skov, a.k.a. Okay, farfar, er der noget, du lige vil koble her til sidst? Ja, vi kan tage den sidste. Okay? Når jeg skal herfra, ikke, så vil jeg allerhelst. Hvad står der der? Kan I læse det på min knor? Dø jeg grin? Ja. <laughs> det står på Farfars knor der. Det her har været med noget på spil. Mit navn det er Christoffer Tauber. Jeg hedder Morten Christiansen. Vi har fået nogle rigtig, rigtig gode øh, råd af farfar her i studiet om kreativitet og hvordan du måske bryder igennem. Øh, og hvis du ikke bryder igennem, jamen, øh, så er det bare øh, op med hovedet med Natasha. Tak for nu. Kom nu ud, min ven. Op med hovedet, ven. Det er jo ikke er i Råd fra min lys og hæv en opkommen igennem. Kom nu med, giv et og prøv at glemme, at du har neder og dem og dem og dem. Gå i byen, lad det surfjæs blive hjem, lad de positive tanker bestå.